Tök olyan, mintha tegnap álltam volna föl innen ebből a székből. De tényleg, kurva érdekes. Azt hittem, hogy olyan fura lesz éltethetni karácsony előtt, vagy december közepén. Abba hagytuk, és akkor... És tök olyan, mintha múlt héten lett volna. De otthon. De ez, ez ot állati érdekes. Otthon egy kicsit idegen. Már micsoda? Hát otthon. Már milyen hát, otthon? Hát, hogy ez itt otthonosabb. Ez otthon. Igen. És otthon idegen. Otthon el. egy kicsit idegen. Igen, igen, igen. igen, igen. Ez így van. Na, hát úgy, úgy dumáltuk meg, hogy beszélünk a magyar oktatásról, de hát közben közbe itt az egész sajtó behisztizett a koronavíruson. Szerintem azért egy pár szót erről kéne, nem? Tehát azért az apu mindig is tisztelt az aktualitásokat, közben látom, hogy milyen cikkeket írdogálsz, érted? Egy csávóról, aki egy szálfaszba kiáll a színpadra, azt se tudtam, ki az, meg. Tehát itt mindenki a koronavíruson van el, ezérve, érted? Elájulva, és akkor a Puzsér ilyen, ilyen, ilyen, nem is tudom, egy csávóról írt, aki kiáll egy szálfaszba a színpadra, életemben nem hallottam a nevét, ki az? Ne, a színműv... Nem a színművész a lényeg itt, hanem, hogy ez egy felolvasó est, ahol a a Fiala Borcsa nevű írónőnek az, a, a szép irodalmát mesztelen férfiak olvassák fel. Ami hát nem nagyon sokban különbözik a Benkő Dánielnek az egyszámbazban lantozás, lantozásától. Ez a, ez a kultúra keresztezése a bulvárral. Ja, ja. Tehát a, a, a, a, az emberek azért menjenek színházba, hogy a, ott a kultúrát felvegyék. Tehát azért a, azért a szövegért, amit előad a színművész. Most a, itt arról van szó, hogy a színművésznek a fasza, az elkezd versengeni Fialaborcsának a szövegeivel. hogy fialaborcsa, fialaborcsa azt érzi, hogy talán az ő szövegei nem töltenék meg a nézőteret, de a színművész fasa majd besegít. <gül> És ez, ez itt egy szerintem súlyos probléma, mert mert hát ez elte vagy eltereli a figyelmet a művészetről, vagy rátereli. Egyik rosszabb, mint a másik. Na a rátereli alatt mit értesz? Az elterelit értem. Hát ő, úgy értem, hogy lehetséges, hogy a kultúráról a faszra terelődik a figyelem. De lehetséges, hogy a fasz a cégér, a kultúra cégér, a kultúra kirakata, Ezért amiért mennek az emberek. Ezért csinálták. Na ez a ráterelő. Ugye? Tehát ez, igen, a, ez, a, ez a beetető. Igen, írtam? én értem. De a kultúra hogy fog kijönni ebből az árukapcsolásból? Várj... Én értem, hogy esetleg többen meg fogják hallgatni a szép irodalmat úgy, hogyha, hogyha bevonza őket a, a színművész fasz. De, de kit érdekel a színművész fasz? Én biztos nem néznék oda. De most higgyed el, hogy nem neked szól. Hát, hát tehát. E, e, akkor engem... de mar, arról, van szó, arról van szó, hogy, hogy e, itt. E, tehát a kultúra nem áll meg önmagában, hanem a sziművész egy szálfaszban a gyerek. ez egy szánalmas abban, dolog. Persze igen, szánalmas hát, dolog, és emellett pedig van az egésznek egy, egy üzenete, van egy közlése. pedig az, hogy ahogyan a nőket a patriarchátus meg a strukturális férfi elnyomás Az kiszolgáltatja. A emberi méltóságukban megalázza, most egy művészi performance keretében mindezt megfordítjuk, és szembesítjük a kedves társadalmat. nem ilyen különös ugye, amikor a férfiak vetköznek, minthogyha ez általános lenne, hogy mesztelen nők adnak elő. Jó, van ilyen, mert okay. létezik a Pípsó intézménye, de a Csippendél is láttuk már vetkőzni. <coughs> Tehát, világos. És két. hogy az egész itt valójában arról szól, hogy nos hát uraim, ö, most, hogy egy faszban vannak, képzeljük el, hogy ez az egész világ. Az egész világ erről szól, hogy maguk egy egyszálfaszban adhatják elő magukat, mert így válnak érdekessé. Na, milyen lenne ebben élni? Na milyen volt fél órára, egy órára, másfél órára egy, egy színelőadás keretében belekostolni abba, amit a nőknek nap, mint napát kell élni? Mint hogyha a nők nap, mint nap, fiala János szövegeket olvasnának mesztelenül. Most a fiala egy aszociációs térben igen, helyezkedik. Igen, el. Igen, igen, igen. Nem gondoltam volna, hogy verseket is ír, de nem. Értem, értem a fiala név. Szóval Egyébként a... egy nyilast is hívtak úgy. Igen? A régi, szép időkben mm. igen, volt Fiala nevű nyilas. Mm. Megadja is volt. Az mm. szadista, a, a, mm. megadja, a megadja fivérek a kumpáternek az emberei voltak. Ó, oh, büszke lenne a barátunk, igaz? Ilyen, izé, ilyen kínoztak meg, mm. kivégeztek embereket. Meg ez, mm. ez, ez, ez. Mm. És, és ő mondta, hogy megadja, az megadja. Ez volt a mondása mm -hmm. a nyilasnak, amikor ott igen, ott igen, kivégzett igen. meg kínozott. A, nev, a neve is egy trollkodás. <laughs> Abszolút. <laughs> igen, igen. <laughs> Na, szóval, e, tudod, hogy ezt, ezt a stílust talán, e, nem, nem tudom, lehet, hogy nyugaton már korábban is csinálták. Nekem rögtön Ladi Katalin jutott eszembe. Ladi Katalin egy újvidéki magyar költőnő, és amíg volt Jugoszlávia, addig nagyon virágzott a kultúra, tudod? A titói éra alatt azért az volt a legvidámabb barak, nem a Kádár Magyarországa. Félig nyugat, de a szocializmusból is a jó dolgok maradtak meg. Bár diktatúra volt, de tudod milyen diktatúra, diktatúra volt Diktatúra volt, de legalább... nyugatra, meg... Diktatúra volt, de legalább Belgrádnak a diktatúrája volt, nem Moszkvái. A saját? Igen. Azon kívül, érted, munkát vállalhattál Németországba? De pont ezért. Meg, hát meg, kiadták az 1984-et Jugoszláviába. a szocialista Jugoszláviába. Vágott. Na, és, és akkor, akkor nagyon virágzott az újvidéki új magyar színház, meg, meg ott volt egy ilyen avantgárd közeg, és a Ladik Katalin nevű költőnő, aki egyébként egy állati jó csaj volt, ő így ilyen magyar tévéfilmekben is szerepelt ilyen, na mindegy, és ő, ő adta mesztelenül elő néha a verseit, és azt mondta, hogy akkor jobban odafigyelnek rá. De, de biztos, de ez hogy a versekre? Ez már 80, ez még 70-es évek, meg 80-as évek. Benkő Dániel de de... ugyanezt adta elő, tehát, hogy volt egy pont, amikor neki elege lett abból, hogy ő a legnagyobb lantművész, és a világ összes tehetségével, meg a világ összes gyakorlásával, meg a világ összes teljesítményével nem jut el oda, ahova a semmire kellő celebek a faszoknak egyetlen pördítésével eljutnak. És akkor azt mondta, hogy hát faszom nekem is van, pörgetni én is tudom, és még lant is tudok hozzá. Ja, ja. Hát, és így aztán a faszommal reprezentálom a lantomat, a lantommal a faszomat. És azt pendítem meg, amelyikre vevő van. Megpendítem dicső fűzfa lantomat. Fűz, fűzfa lantomat. Szóval, Szóval, hogy, hogy, a, a, hogy vannak ezek a, a kultúrával eljegyzett emberek, akik egy nap fogják magukat, és a kultúra jegyűrűjét. Azt, a farsótra? Sút, igen, sútba, sútba, sútba verik, övetik, és, és, és a bulvárhoz szédelegnek. Ja, ja, ja. És hogy ez, a, ez az eset, ez, ez a, ez a sztori, ez pontosan erről szól. Ez egy kétvenekül a, a fölső regiszter ami a látványos, vagy ami, amit a láda árul, hogy valójában az van benne, az egy, az egy feminista performance, egy feminista gesztus, ugye? Igen, igen. A, kiszol, a férfiak kiszolgáltatásáról na milyen uraim? Így a faszban előadni magukat. <gül> Ö, az alsó regiszterben, a rejtett rekeszben, meg ott van annak a marketing energiája, hogy itt faszokat lehet nézni, és még mindig kultúrafogyasztó vagy. Még mindig kultúrember vagy, egy színházba jársz, miközben ott hogy olyan kiszolgáltatott emberek a, a egy szár faszban adják elő a, a, a művet? Ami ugye arról szól, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy te a faszt akarod látni, mert erre izgulsz vagy. Te, le, nagy valószínűséggel otthon, ha mondjuk nő vagy, vagy férfi vagy, Tulajdonképpen mindegy, hogy meleg vagy, vagy egy heteroszexuális nő vagy, nem feltétlenül ez kattintgatsz ezekre a faszokra. Te a helyzetet akarod látni, amikor a ketrecbe zárt állat, a, mondjuk a bonobó majom kiveri, és nem tudja, hogy, hogy ez nevetséges ugye. valójában. És ez valami nagyon hasonló szituáció. Tehát a, a színművészből, aki ugye tália asszony vőlegénye, abból faszverő bonobó majmot csinálunk, és az egészet eladjuk, mint Tália, Isten asszonynak a mennyegzőjét. Holott az már régen nem az. Tehát a, a súlyos probléma az az, hogy itt nem a, elsősorban nem a faszt nézni mennek, hanem ezt a, a, ezt, a nem, ezt a nemtelen helyzetet élvezni. De ez is Ezen élvezkedni. Ez mi... De hogy miről, de valójában mi, mi másról szól ez az élmény, mint a való világ megnézése. Kolda, persze. Mi persze. másról persze. szól. Persze. Persze. Tehát, persze. És, és mindez elő van adva kultúrának, és hogyha valakinek nem tetszik, vagy valaki szóvá teszi, az meg már rögtön a feminista performance áll szemben, tehát rögtön ideológus. rögtön szexista az igen, egész, igen, tehát hogy le van öntve egyrészt egy, egyrészt egy kulturális szósszal, másrészt meg egy ideológiai szószal. hogy ne tud kivakarni alula a törölmetszett bulvárt de ez, ez tökéletes ez, ez, ez fantasztikus tehát ez ilyen kurva jól ki van találva Érted? Mert, mert, mert, mert tudod, vannak azok a performanszok, -ok, ami, ami egyértelműen a szélhámosság kategória. Tudod, a seggével képet fest, vagy mesztelenül belehempergetőzik a színes festékbe, és aztán rámegy a vászonra. Tudod, ismered? Igen. Na ez a szélhámosság, ugye? Igen. De ez, ez, ez raffinált szélhámosság, érted? Mert ott van a kőkemény ideológia rajta. Az a védjegy. Vágod? Igen. Az a védjegy. Igen. Végül is... Hát ez kikeszthetetlen. Tehát ez olyan, mint a, mint a halálcsillag, aminek még plusz egy pajsa van. Ja, ja. Hát ez... Itt, igen, igen. De Luke híbsó, legyen a talpámban, amelyik vagy, vagy, kritizál, mm. de így van. Ja, képzeld el, megnéztük a lányommal az utolsor. Én, ja, egyetlen egy Star Wars nem láttam életembe. Tényleg. De nem éves, a réges-régieket se? Részek, részleteket láttam belőle. Részek voltam. Részek voltam. Ja. Ja, ja. Nem semmire, inkább így. Szóval, és most végignéztem egyet. Hát a kislányom már abban a korban van, és akkor bementünk a moziba és akkor végignéztük. Szar. Hát, <laughs> ugye, megkérdezhettél volna, és elmondtam volna, neked is, meg a lányodnak is. Jó, de a lányom és csomó az... Csomó volna. <laughs> és illúziót. De figyelj, de most már ilyen a, a csaj lett a szuperharcos, meg a, no, nah. a fő... De, de no, nah. a feminizmusról jutott eszembe, érted? Igen. Tehát és ez, olyan, tehetsége, olyan egy... tehetséges, hogyha láttad volna a kettővel ezelőtti részt, olyan tehetséges a csaj, annyira szétbassza Midi Klórián, hogy uh, <gül> életében másodszor volt a kezében fénykard, és már a Kylo vívott, és már nem tudta őt legyőzni a Kylo Ren. Aha ki Most láttad bazd meg! Várjál! Az a csúnya nagyóruh, hosszú hajú. Adam Driver, igen. Jó, jó, igen. Na jó, mindegy, szóval jó, oké. De várjál, koronavírus. Magyarországon még nincs. Hoppá, hát igen, beszem, és várja, ezt kinek beszem. köszönhetjük. Hoppá. De egyértelmű, hogy Orbán Viktornak. Hát most azért, azért álljon igen. már meg a menet. Hát, hogy az, az egész világ küzdködik ezzel a szarral. Miközben itt valahogy ez a határzár, ez a kerítés, ez megvéd minket. Itt föl lett állítva a határzár. Nem zár, jön át a vírus. Nem jön át, és a... De most lehet röhögni. De nincs eset! És áll a határ azért, Ó, azért, volt azért, egy, azért Robi, köszönjük be olyan... Orbán Viktornak, köszönjük. és utána lépjünk tovább. Nem kell kinyalni a segjét, de van, csak az meg, de van ellenzéki magyarázat erre. Látom hogy olyan német, hogy nem, hanem hogy azért nem jön át a koronavírus, mert fél a kórházi fertőzéstől. A vírust elpusztítja a magyar kórházi fertőzés. Érted? Ez az ellenzéki narratívája az Nálunk virulensebb, olyan durvább vírustenyészet van a kórházban. Ami így van, ami elpusztítja a koronát. Még ő kapna el valamit. Jó, hát én a határkerítésben hiszek. A határban. Na, hát ez pompás. Figyelj, és amúgy mit szólsz hozzá? Mert, mert állítólag azért a, a halálozási arányok azok sokkal alacsonyabbak, mint nagyon-nagyon sok betegség esetében. Nem, itt valójában nem a koronavírus, itt a, itt a lényeg, itt a sztár, hanem, hanem itt, a, itt a hatalmas világvége várás. Az, az, ami most már itt már mindenki nagyon-nagyon-nagyon régen várja, hogy az üres színpadon megjelenjen valami. És ezen az üres színpadon azért már nagyon durva rémek, démonok jártak. A 20. század széltében hosszában. Csak már nagyon-nagyon régen kurvára üres a színpad. Ugye egy vákuum képződött a színpadon. És most besétált valami. Természetesen ő a vége az meg. Mi más? Olyan mértékű a várakozás erre, olyan mértékű a... klímaváltozás ne feledd most már bármi megteszik. Greta Thunberg. Ugye, bevándorlás, és a bevándorlás, nézd, a bevándorlás és a klímaváltozás volt az, ami versengett eddig. Igen. És most van egy nagyon erős harmadik jelölt. És az egész világ ezt most végre ideológiáktól mentesen köszönti. De bazd meg, ezt az is a baloldal, kínaiak, nem, a baloldal. made in China, tehát minden, a műanyag szűzmáriától kezdve mindent ők gyártanak, az meg, és akkor egy versenyképesebb világvégeztár gyártottak Abszolút. a, a Greta Thunbergnél és a apokalipszis többi igen, állán igen, állán igen, nem, hát arról van szó, hogy itt, a, itt a, a baloldalnak a gyomra nem vette be a bevándorlást, a jobboldalnak a gyomra az meg nem vette be a klímaváltozást, de a koronavírus ja, ha, mindenki, tökéletes egy olyan világvég, ami hogy itt most tényleg be lehet temetni az árkokat és együtt megdögleni. Ma úgy értem, hogy mi miután mi beleestünk, Ittán utána le temetni. az álmoda, Igen, világos. Te emlékszem még az ét spánikra? Igen. Igen. És ezt tudod, hogy már végül is 30 évig is elérhetsz tünetmentesen? Igen. Már olyan gyógyszerek vannak? De Németországban kikísérleteztek állítólag olyat, ami végleg elpusztítja a vírus, csak még nincs... Ö, hát, az az, az folyamatában volt talán... Volt, az, volt az Kurunk volt a... Pest is -e, így nevezték, és, és még emlékszem arra, az első filmre az volt, és a Zenekar játszik, ez volt a film címe. Tudod miért a Titanic aszociáció, Titanic parafrázis, tudjátok, süllyedt a Titanic, és a Zenekar játszott az a zenekar folyamatosan játszott, és ez ilyen szimbóluma lett annak a világvégének, végének, amikor, amikor mindennek vége, de a zenekar még játszik. Meg tudod, minek lett a szimbóluma, meg tudod, minek lett a szimbóluma, hogy az a zenekarból senkinek nem volt szemernyi illúziója sem a felől, hogy nekik egyetlen mentőcsónakban sincsen hely. Aha. Tehát, hogy ők itt alkalmazottak, a hajóhoz tartoznak. Ha a hajó első akkor ők is elsőjednek. És a kapitány mindenkit meghívott egy ingyen Uraim, önök a hajó vendégei. Csak, hogy rágyújtottak szivarra, érted? És akkor végül ittak egy érted? Jó, de így is meg lehet dögleni. Meg úgy is meg lehet dögleni, hogy a másik ember fején végigtaposod, és a csecsemőt a falhoz kened, de mégis meghalsz. Vágod? Igen. Igen. Jó jó. És, mind a és a mind a két módon, mind a két módon meg lehet menekülni is. Ez igaz. Igen. Ez igaz. Például egyébként az, hogy, hogy, hogy, hogy szivarra gyújtasz, és mi helt a Tudod? Igen. Végig, vé, végig csinált, csinált az meg végig itt a nyilas korszakot. És tulajdonképpen nem történt vele semmi. Mentesítette volna őt Horti, a fia hozta a izet, és mondta, hogy nem tudom megírni, képtelen vagyok arra, hogy megírjam a kérvényt. Érted? És most olvasom a naplóját, 44-ből, és hogy elfogyott a szivarja. És ez neki ilyen, hogy most mit szív valami szarta pipába beletöm? Érted? Közben még cukorbeteg is. Két utcával odébb a kumpáterék, az meg itt, izé, nőket erőszakoltak meg, mit tudom, én rajszögbe érdeltették az embereket, meg ilyen brutális kínzásokat csináltak. baz meg a heltai ilyen meg ezt az egész korszakot így. Jó, hát kényelmetlen, hogy, hogy át kellett költözni a csillagos házba, meg a, érted? De hogy, de, hogy az meg, én beszartam semmi atrocitás nincs a naplójában. Rémhírek vannak, hogy viszik el a zsidókat, meg mit tudom én, érted, meg keleti pályaudvart már bombázzák, meg ilyenek. Minden napra van egy feljegyzése. Van, ahol hosszabb. Meg ilyen hülyeségeket ír bazz meg, hogy héja, sivám, meg prónaiék szervezkednek a németek ellen. De honnan szedi bazz meg érte? Ezek a plecskák. Honnan szedi érte? Ez a nagyon-nagyon érdekes. Na ő például így, érted? Így, így a méltóságát is megőrizte, és valahogy bazz meg meg mindent megúszott. Még a, a Duna se is érték ki, semmi. Érted? Mindent megúszott. Beszarás. Azt, azt írja, most Herceg Ferenc ő jut eszembe, beszélünk azért gondolom az oktatásról, és tudod Herceg Ferenc, aki korának egy ilyen jó közepes írója volt, és ilyen, hát egy ilyen fél bulvár csávó volt, a, a új idők, új idők volt az ő, ő magazinja. Az egy ilyen a hortikornak kornak a bulvár magazinja volt. Hát jó, és az akkori viszonyok között. Tudod, a gróf kisasszony mit reggelizik meg, mit, és volt, voltak ilyen novellák is benne, meg ilyenek. És... És akkor azt írja Hertai, hogy ahányszor vécére megy, így bombázáskor mindig Herceg Ferencű eszébe, aki az, ar arról panaszkodott neki, hogy, hogy állandó visszatérő kényszeres rémképe van arról, hogy, hogy a vonaton úgy fog meghalni, hogy pont a vécén ülés szarik, és akkor a vonat összeütközik egy másik vonattal. E, tehát, de hogy, hogy alakul ki valakibe egy ilyen kényszeres? rémkép, érted? Hogy így fogok meghalni, az meg Ez kurva, ez kurva megalázó helyzet, amit, amit ja, túl ja. akarsz lenni, és csak abban bízol, hogy egyszer valahogy úgy, úgy halsz meg, hmm. hogy így tudom, kellő méltósággal. Tehát De nem... nem! Miközben egyébként minden halálba állítólag beszarik az ember. Ez akkor a viszont jobb havécén nem? Hát, hát, hát, hát igen. És bazd amikor ezt hallottam először egy, egy, egy orvostan hallgató ismerősömtől, hirtelen elgondoltam, hogy azok a hősi csaták. Tudod, így íz a török ellen, meg a íz, és akkor. és akkor ott nagyon sokan beszarnak. Tehát, hogy van egy olyan dimenziója ennek a cuccnak, érted, ami ilyen, ilyen nagyon állítólag a, ezt. Állítólag a beszarás szemben. undorító, de aki csak, hogy aki nem szarik be, abban éppen benne van egy szar az tényleg az oké? Okay? Hát igaz, az igaz. Nem jobb az, ha hogy ott van benned, Aha. tudod? Aha. Így tulajdonképpen Aha. te is a szarod ültök itt. Szörnyű. Plusz egy hányás a gyomrodban, érted? Hát az, e, jobb, ha kint van, érted? Az ember megtisztul, és akkor azt mondhatja, hogy na, akkor a, itt az idő, hogy a teremtő elé járuljak. Szörnyű vagy te bazmeg. meg. Hát ma már meg kell halni. Ezt tanultad külföldön? mi <gül> szálljött az emigrációból, érted? <gül> a tájföldi emigrációból hoztad a koronavírus. <gül> <Mi gyakor? gül> hát, igen, igen. Száraz köhögés, tüdőfájás. Így kezdődik. Képzeld el, bejött egy régi ismerősöm a főiskolára, és akkor Jaj. szia be a puszi puszi, hogy vagy? Hát Olaszországban lakom a férjemmel, és ez utána jutott eszembe, hogy megpuszítam, Érted? De, még, de szerintem már letelt a két hét. Na, térjünk vissza. 444 milliárd dollárt vesztettek a, a, a, a gecik. Állítólag. A koronavírus kapcsán, tőzsde meg egyebek. Olvastad így? De 444 az egy újság, az meg. Még nem 666 millár De nem a 444 írta dollár. meg? Hogy dollárt vesztettek? De. Mm. De, tényleg, ott olvastam. Szerintem direkt poénkodtak ezzel a 444-gyel, nem? Hát tudod, ez termékelhelyezés, úgy hívja. Termékelhelyezés, Egyet. ja, abszolút. Abszolút. Egyet. Te még mindig szereted a marketingeseket? Mm. <laughs> Na, figyelj, ö, most komolyan, ö, beszéljünk már egy picit erről a koronavírusról. Jó. Jó? Jó. Mert mindenki fosik. Tehát ma például... A minden értelme. <gül> szóval, szóval, figyelj, ö, elkezdtük ezt, hogy világvége, ugye? Tehát ez most egy világvége sztár. De miért pont Ez. Hát más betegségekben sokkal többen meghalnak. Mert ez, van... ez, amit... ez ki jött a Wuhan kísérleti arról... laboratóriumból? Nem, arról van, arról van szó, hogy, hogy ezt senki nem tudja. Cs. Senki nem tudja. Ez, ez a legértékesebb információ ebben a világban, ahol az információ a legértékesebb. És <gül> akkor visszafordítottad a metaforát. Na de érted, hogy, hogy ez az információ, amit a legtöbben kutatnak. Hogy honnan lehet tudni, hogy mi, mi gerjed fel? Tehát, hogy a, nem tudom én a a egy sírennek melyik ö, ö, Twitter bejegyzése lesz, lesz az, ami fölgerjed. Kirakott egyet reggel 9 kirakott egyet déle 5-11-kor, egyet délután kettőkor, egyet ötkor, egyet meg hétkor, kor És egyet még este kilenckor. Ezek közül valamelyik fölgerjed. De hogyha ez, ezt, a, ezt a nem tudom én... 5 vagy 6 Twitter ö, ö, bejegyzést ezt lerakod egy Big Data elemző elé. És megmondod azt, hogy melyik hány órakor lesz kiposztolva. Nem fogja tudni megmondani, hogy melyik lesz az, amelyik fölgerjed, és melyik lesz az, amelyik nem. En olyan mennyiségű adat kéne hozzá. Ez teljesen ilyen Darwini szelekciós. Igen. Üze, hogy ezt üze, meg lehessen mondani. Nem lehet megmondani. Nem lehet Memetikai evolúció. Igen. Így abszolút. Van. Így ja. van. Tehát, hogy ez... ez kurva sok összetevőből áll össze az, hogy mi lesz ezek közül az, ami És ez a mém, ez fölgerjedt. Egyszerűen. De üres polcok öregem, bizé vidéki városokba kirabolták, letarolták az üzleteket, megvették hát a lisztet, meg a korona bazd meg! Ostobák! <síns> Ostobák! <síns> <síns> szóval azért gondol, hogy már beleelfogyott az összes maszk. Hát, figyelj. Ö... Má, én már hiába kerestem. Érted? Jó, de az már össze van fertőzve, nem kell. Szóval ö, ez ö, az ember azt érzi, hogy ö, szegény nyomorult emberiség. Vannak el, emlékei arról, hogy mit kell csinálni ö, olyankor, amikor történik a történelem, amikor történik a világ. Ezek a minták, ezek, ezek a cselekvési minták, minták. Ezek maradtak. És most, amikor már a történelem elmúlt, és a helyén egy, egy, egy, egy tátonk, És érvénytelen dolgok. Igen, és bá, tud, az emberek kétségbe esetten várják, kicsit óhajtják, meg egy kicsit rettegik, hogy visszatérjen a történelem. És amikor visszatér a történelem, akkor a történelmi rutinokkal válaszolnak a történelemnek. Vagyis annak, ami történelemnek látszik. Amit történelemnek néznek be. Ez a koronavírus, ez most, ez most olyan szagú volt, valami gagyi mém, ami el tudta játszani ideig, óráig, vagy el tudja játszani néhány hónapig a történelem szerepét. Azt az élményt tudja kelteni, hogy na ez most történik. Na akkor most újra történik. És az emberek természetesen, ahogyan föl vannak kérve táncolni, táncba mennek, és ennek jegyében a koronakristálycukrot viszik meg, a kiürítik a boltokat, lisztet. Háború, polgárháború, jegyrendszer, járási tilalom, érted? És jönnek ezek a reflexek. Ezek a sikeri reflexek. És akkor kiveszünk a pénzünket, aranyat veszünk, azt eldugjuk a, vátors, az aranynak, rá, a, az a az aranynak Az a, aranynak a, az ára a világpiacon, az folyamatosan emelkedik. Most lement, képzeld el. Mindenki várta, hogy emelkedik. Tegnap, pont tegnap olvastam, és bedőlt az aranyból. Tényleg? Meg. Ja. Akkor most kell venni. Most bizony. <gül> szóval ez, ez, ez, ez egy gerjedés. Ez egy gerjedés. Valami fölgerjedt. Ami... ami mert szóval a rossz hír, az, az rossz. De legalább hír. Ellentétben a nagy semmivel. Most a nagy semmihez képest a rossz hír az, az valami, amire tudunk reagálni. Valami, amivel uh, tudunk számolni, amire, amire lehetnek jó válaszaink, vagy rosszak. Ki a hülye? Aki fölvásárolja, amit a boltban talál, vagy aki nem. Ezek, ezek megint dilemmák, amikkel élhetünk, amikkel, uh, amikkel uh, viszonyulhatunk ehhez a helyzethez. A nagy semmi, az csak semmi. De most a kattintás, a lájkolás az érvénytelen cselekvés, vagy a cselekvésnek látszó cselekvés pótlék, az, az az embereket most már kifacsarta, elhasználta. Az emberek, az, emberek, az emberek óhajtják a valóságot, hogy visszatérjen. És persze rettegnek tőle, de óhajtanak rettegni tőle, ahogyan az emberek gyűlölték szeretni Jockey Vagy... Vagy az emberek... Szerették gyűlölni, fordítva. Igen, pontosan. Szerették Igen, gyűlölni, szerették, szerették gyűlölni mondjuk, mondjuk a Frank underwood a kártyavárban. Tehát ugye ez, ez az embereknek igényük van arra, hogy kapjanak valami, valami sötét és gonosz dolgot, de abihhez képest ők jók lehetnek, ők megúszhatják, ők meghatározhatják magukat, és ami akárhogy is jobb, mint a semmi, a nagy semminél. De bent lenni és kint lenni, ezt akarja mindenki, tudod? Történjem vele, de az ne, ne De ússam meg. De meg, ne, ne, ne végezze érted a kórházi ágyba, meg a messzes gödörbe, meg a izé. De az a kellemes borzongás, tudod, hogy velem most történik valami. Igen, meg hogy az én sorsom, meg hogy az én sorsom is kiérdemelte a cselekvést mert cselekvés nélkül, tudod, szorongás, az unalmas, az szorongás, szorongás. szorongás, szorongás. szorongás. szorongás. Hát a, az. A, a szorongásnak a legegyszerűbb definíciója, amire jutottam 6-8 év szorongás alatt, az az, hogy az szorong, aki nem cselekszik. Na most a szituáció az, hogy az egész emberiség bénult. Nem cselekszik, mert a cselekvés tere kimerült. Mert a robotpilóta vezeti a repülőt. Mert nincs a pilótafülkében senki. Vagyis hogy nincs, ha senki van a pilóta fülkében. És az vezeti a repülőt. És az emberiségnek semmi más döntési kompetenciája nem maradt, mint hogy ö, olajbogyóval kérje a Martinit, vagy anélkül. Mm. Lehet, ezek a, a, a lehetőségek. És most... majd elegünk van abból, hogy nekünk gyanánt leszállították az étlapot. <Sz> és kérhetünk, nem tudom én de várjál ö, magyar, magyar, magyar vannak azért figyelj, vannak a jelmezbálosok ö, akik ö, például most fölvonultak a Horti Fehérlován a hídon és jöttek az antifasiszták, hogy majd őket megverik. Korábban volt a kitöréstúra, tudod? Végig vas keresztet kapott aki, legyalogolta a száz kilométert, érted? És megjelentek az antifák, hogy, hogy majd őket megverik. És bazd meg, engem ezek a hírek mindig kurvára idegesítettek, tudod? Mindig évek óta pampogtam ezen. Mindig pampoktam bazmeg, meg, hogy Izé, hogy tudod, a, a valós problémák helye. 20. Század, a 20. Retro. század retro, ezt a fasságot nyomatják bazmeg, meg. Izé tököm tele van vele. Most először örültem ennek, így a koronavírusnak a többinek az árnyékában, hogy bazmeg. meg, milyen békebeli dolog az, hogy mennek a hortisták és az meg ott köpködik őket bazmeg? meg. Érted? Bár csak. Bár csak ez lenne a probléma. Vágod, bár csak ez lenne a probléma. Érted? De nem. Nekünk több kell. Valós. Na unjuk ezt a fajta valóságot, hogy a hortisták mennek be az saját meg az izé élet. Történetek. érted a hídon? Érted? Az, az, az, az, az trónokharca, tudja, érdekes, meg színes. Nem, nekünk olyan kell, amit ugye el tudunk képzelni. Koronavírus, az meg, érted? Kiszáradt. Tüdő, száraz köhögés, fájdalmas tüdő, és nem tudhatod, lappang, tudod, tudod milyen az igazi hipohondria? Tudod, most nekem megint volt. Én már érzem is év, őket. És, és, hogy amikor, az meg rákom van, milyen, izé, hasnyálmér, így máj, minden rákod, de hát nem érzel semmit. De hát tünetmentes az eleje, tudod? Hát az első szakasz tünetmentes, érted? Akkor pont, pont Akkor ez, pont ez pont kell érezni ja, ja, ja. szóval ez, ez, kemény. És kicsit valahogy kollektíve, ilyesmi ez a koronavírus, nem? Ilyesmi. Az egyik Olaszországban elképesztő, ilyen kihalt városok állítólag ilyen bezárt spaletták, érted az ablakok izé lecsukva, mint, amikor, mint a mafia filmeken. Tehát láttam ezeket a képeket, Gyerekkori maffia filmek jutottak eszembe. Tudod, amikor megjelennek a fegyveresek, és akkor mindenki behúzza az ablakot, és beszarik, meg és otthon. Csak most ugye nem a maffia, hanem a vírus. A vírus, bazmeg És de lehetne ebből filozófiát csinálni. Ahogy Camus. Olvastad a Pestist? Uh -huh. Láttad az argentin filmet? Nem. Azt én sem. Azt írták annak idején róla, <gül> hogy hogy argentin színészek játszák el Camus pestisét, és amit egyszer eljátszottak, azt már nagyon nehéz visszaszerezni a szarfilm magyarát. Érted? De a pestis az nagyon jó, mert ugye egy blokkád alatt levő pestises, vagy egy ilyen bezárt pestises környezetbe. Szóval, és van az orvos, egzistencialista filozófia, tehát ott fejti ki kamű, hogy az ateista orvos nem hisz semmibe, és azt mondja, hogy, hogy Szóval ő se túlvilági, sem evilági jutalomért, hanem ő a jót csak önmagáért csinálja. Önmagáért. És hát az, az, a az, Thomas, a szabadság, az a szabadság. Persze, ugyanez. ugyanez. Na, egyébként, bocs, ez csak zárójelbe, tehát itt visszatérve a utolsó apukra, van ilyen típusú ateizmus. Érted? Tehát az egzisztenciálisták ateizmusa, az más típusú, mint ezek a kretén izékbaz, meg hogy hívják ezeket? Scientisták, érted? Érted? Tehát azért kurvára más az Albert Camus ateizmusa, mind a Dokin szép az meg, nem? Dr. Settembrini. Dr. Settembrini, persze. Yep. Tehát nem az ateizmussal van baj. Tényleg ezt a camus el sem mondtuk annak idején. Na, majd lesz rá alkalom. Beszéljünk akkor a koronavírusról. <laughs> ne, ne beszéljünk róla, elegem volt. Ö, oktatás. Na, még mielőtt csak a koronavírus elvitte a sót a nat elől. Addig a nat volt itt a, azért tudod, a nat volt itt a lényeg, és akkor voltak... A, a nat volt a gumicsont, és aztán kaptunk egy olyan szilikon csontot, ami már csontnak tűnik. <gül> egy, a, amihez képest a gumicsontról töltünk, hát ja, ja, ja, ja, ja, ja. És kaptunk egy sokkal korszerűbb gumicsontot, ami, ami szinte már, már csontnak tűnik. De, hogy ilyen rendes csontot, rendes organikus csontot nem fogunk kapni. Tehát ez, nem, nem, ez nem pálya. A, a, az igazi probléma Várjál az, hogy... Hírek, breaking két koronavírusos beteg van Magyarországon. Ah! Orbán Orbán Viktor jelentette be a Facebookon. Ja, azt hiszem, Orbán Viktor. Figyelj. Nem ilyen koronát akart, de hát Igen, ezt igen, igen. igen. Az, az, is, az is koronavírus, de más típusú. Szóval, de várjál, és iráni diákok a betegek. <sous> de Most akkor, de akkor Ez már a 2022-es választásnak szó. Nah, <sti> ennyit ért a kerítés! Hát ennyit ért a kerítés. Na jó. Szóval a NAT volt a... Szóval... Vágod. A NAT. Tudod... Vasalbert! és meg amit a Kunhalmi mondott, hogy fasiszta írók, mint Nyírő Gyula. Ki is posztoltam, hogy már kórházat is elneveztek a fasiszta írókról. Tudod, összekeverte Nyírő se egy Nyírő Gyulával Kunhalmi Ágnes. Tehát volt. És ő az Oktatási Bizottságnak a... És elipszilonos ével írta a... Tudod, azért az MSZP is tud produkálni. Na, és szavicces szóval volt ez az egész botrány, Tudod, ez a nem tanítunk fasisztai írókat, meg egyebek. Nekem teljesen az volt a benyomásom, hogy Magyarországomban az meg kurva jó. Kurva jó az oktatás. Mert mindenki csak az irodalom oktatással, meg a történelemmel van elfoglalva. Ezek szerint a fizika, a matematika, a kémia, az idegen oktatás, tehát ez, ez a semmi probléma, ez virágzik Magyarországon, csak bazd meg a történelem, meg az irodalom, mert ott fasiztákat oktatnak. Nem, arról van, meg szó, meg szó, az, arról van szó, hogy azt, azt kultúrharcossá lehet tenni. Tehát ott a, ott a kultúrharcot jól át lehet ültetni. Az irodalom oktatásról szóló diskurzusban, meg a történelem oktatásról szóló diskurzusban. Ugyanezt a a kémiánál, a Aha. biológiánál, a nem fizikánál. A Jó, az lehet, nem olvastál feminista irodalmat. Azok a olyan matematikát is. Biztos, hogy Van lehet. macsó matematika. Biztos, amit? hogy lehet, hiszen, hiszen, a, hiszen a hitleri Németországban is volt ária fizika, meg Így ária van. matematika, ami nagyjából annyit jelentett, hogy az Einsteinnek a fasságait nem tanítjuk. <síthat> ez zsidó. Ugye, ez volt az ária matematika. Zsidó matematikusokat, azokat ki, kiírjuk a fizikakánomban. Igen, de a matematika is volt de matematika is volt ugyanígy. Hát a csak, lényeg, a, hogy a... csak a fizikát tudtam. Nordikus fizika, tudod. Ária nordikus fizika. A lényeg, hogy, a lényeg hogy, hogy át lehet politizálni a matematikát is, a fizikát is, a biológiát is, meg a kémiát is, de nem olyan egyszerű. Még nem vagyunk annyira fejlett nyugat. De nem olyan egyszerű a történelmet, meg az irodalmat, ezeket a humántárgyakat sokkal egyszerűbb átpolitizálni, átideologizálni, meg hozzárendelni ahhoz a kultúrharchoz, ami a gyurcsány ö, szektának, meg ami az Orbán szektának a hatalmát garantálja. Tehát erről kell, hogy a diskurzus folyjon. Csak tudod, nekem van egy harmadik éves lányom. Vágod? Értem. Neked is van lányod, te könnyen beszélsz, mert ő még kicsi, de majd egy évtized múlva találkozni fogsz ezekkel a és problémákkal, és addigra problémákkal. gyurcsány lesz a miniszterelnök, bazd meg. Ez úgy hangzott, mint egy átok. <gül> <Ez> <gül> Most megátkoztad a, a lányomat. Ahogy el... Nem állsz nem, nem áll áll áll szándékonban. Ne. Ne. Szóval... Szóval arról van szó, hogy, hogy itt, a, itt az oktatással, az oktatás teljes spektrumával kurva súlyos probléma van, meg vertikumával, tehát nem a spektrum azok mondjuk a tárgyak, a vertikuma az meg mondjuk az oktatási intézményeknek az általános iskolától egészen az egyetemig, mindenhol súlyos, súlyos probléma van. De ezek a problémák, ezek, ezekből sokkal kevesebb polgárháborús energia facsarható, mint amennyi a középiskolai oktatásnak a irodalom és történelem tárgyából facsarható. Hát a, itt, itt a lényeg ez, hogy a, a középiskolában, mert ugye általános iskolai olvasókönyvet nehéz azért a hortista gyilkosokkal meg a kommunista gyilkosokkal tematizálni. A, a, a, az egyetem az megint olyan, hogy azért az egyetemi polgárokra valaki irodalmár vagy történésznek tanul, oda, rájuk azért már rájuk kell bízni a, a történelemnek, a, meg az irodalmi kánonnak a problémásabb szerzőit, meg problémásabb alakjait is, meg korszakait is, meg, a, meg azokat is, amikre büszkébb az adott kurzus. De a középiskola, ott az alapján, mert hogy ott azt pontosan tudjuk, hogy a történelemből is, meg magyarból is, negyedikre olyan mértékű az elmaradás, hogy jóformán a, már a nyugat nemzedékeire nem kerül sor, és már elkezdődik a felkészítés az érettségire. Tehát pont a 20. század, aminek az irodalma mondjuk úgy olvasható lenne, arra már nincsen idő. Mert elmegy az idő a másodikban, meg harmadikban a Bersenyiekkel. jó az. Meg a hát, balasi. Ja. Vitézek. széles ja. föld veled. Hogy van? Az van, szebb, dolog, szebb dolog az végeknél. Igen, de jó az, nem? Hát figyelj, az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy sok gyomra gyakran koporsója a vitézülholtásneknek. Ezt úgy elképzeled, hogy megeszik a csatatéren a, a halottakat a madarak. Igen, igen, de tudod, ez tehát, ugye nem, a, nem az olvasásnak, meg az irodalomnak a meggyűlöltetése a cél. Volna a cél, ugye? Mert ezzel... Ez hagyománytisztelet. Bele kell nevelni a gyerekbe a hagyományt. Tudja, hogy Már hova szerintem, tartozik. Le, szerintem meg Tudja, le. hogy magyar. Szerint, de enélkül nem tudja. Nem. Enélkül nem. Nézd meg, hát az ilyen gyurcsányok. <tos> <tos> Nézem néha a Bajert, és lopok tőle. <tos> szóval. Szóval. De azon vagy egyébként, hogy Harry Pottert olvassanak, ugye? Nem, én nem a pont a Harry Pottert mondom, én azt mondom, hogy tegyünk gesztusokat a realitásnak, és próbáljunk meg olvasható irodalmat, olyat, ami... Eset, amiben amit esetleg, amit meg is értenek, És amit élve, igenis, él, igenis, élvezettel tudják fogyasztani, tehát szeretessük meg az olvasást velük. Jó, kai, ez a lényeg, hogy a jó oldalakon keresztül olyan súlyosak a problémák a, a középiskolában, az irodalomoktatás terén. Magával a szövegértéssel, tehát hogy leraksz egy átlagos középiskolás elé egy szöveget, hogy olvassa el, adsz neki öt percet, és utána beszélgetsz vele arról, hogy mi van a szövegben, és kiderül, hogy nem értette meg a szöveget, amit leraktál le. Ja, ja. Na, tehát itt a probléma ez, hogy olyan csekély a gyakorlata az olvasás terén, olyan keveset olvasott, annyira nem kenyere az olvasás, hogy gyakorlatilag alapvető szövegértési problémák vannak. Értelmezni az írott szöveget, ilyen problémák vannak. És mi a válasz erre? Balasi Bálint bazd meg. Balasi Bálint, na, ma, na majd úgy menni fog, hogy idegenítsük el a lehető legjobban. A lehető legdurvább módon. Tudod, állítsuk egy olyan kihívás elé, tehát hogy egy dombra nem tud fölmenni, és rakjuk, bosszuk oda elé a himaláját. És ha nem mászik föl, tud, mert az egésznek a célja valójában nem az, hogy megtanítsuk fölmászni a hegyre. Hanem, hogy tudja, hogy nem tud, és a tanárra szoruljon, abban, hogy megtehesse, tehát szegje le a fejét, süssele a szemét, mert ez majd hasznos lesz az élete során. amikor például az orvos az egészségügyi dobozt keresi az autóban. Orvos, a rendőrt akartam mondani. Na igen, csodálkoztam is. Igen, amikor a, tehát ezek ezek a ezek a ezek a kádárizmusnak a a fontos kijei, amikre meg kell tanítani a gyereket. A lényeg, hogy azért kell, tehát a az, az az oktatási törzsanyag, az azért olyan drámaian nagy, Azért olyan súlyos, azért teljesíthetetlen, hogy te mindig ki legyél szolgáltatva a tanárnak. Hogy mindig a tanár jó indulatára szorulj. Mert hogy valójában az iskola nem arra szolgál, hogy te megtanuld azt, hogy Balasi Bálint mikor született, meg hol született, meg hogy hogy Endre, új versek című hányban jelent meg. Senki se gondolja komolyan, hogy erről szól. Ez, az, ez a megtörésről szól. Ez arról szól, hogy egyedelmes, kis kispolgárt ö, formáljanak belőled. És ehhez szükséges eszközök a, az irodal, irodalmi Alakok, akár a diendre, tudod, akár Balasi Bálint. Most a feladat meg az lenne, hogy először is barátkoztassuk meg a gyereket az írót szöveggel, hogy, hogy, hogy, hogy tudjon olvasni, hogy szeressen olvasni, hogy mondjuk ne gyűlöljön olvasni. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor szépen kiskanalanként el tudjuk kezdeni felépíteni a, annak a szövegnek, amit a gyerek olvas, a kulturális tartalmát be tudjuk rakni mögé a, fed, a kulturális fedezetet. De szépen lassan. Tehát, hogy ez volna a feladat, de nem ez a cél. ha ez volna a cél, akkor a gyerek végül megérteni a szöveget, esetleg szeretne, meg, megtanulna olvasni, meg megszeretné a könyvet, tényleg, de nem tudnánk megtörni, és nem tudnánk hiszed, mivel idomítani. Tényleg azt hiszed, hogy jó állampolgárt akarnak nevelni? Tehát, hogy van ilyen koncepció. Nem jó állampolgárt. Jobbágyot. De, nem jó állapotban, jó akarnak. Igen, abszolút ez a koncepció, igen. De nem, ez nem most kezdődött. Már Horti alatt ez volt, már Kádár alatt természetesen, Horti alatt ez volt, már a monarchia idején ez volt. De a többi európai országban is. Japánban de, ilyen iskolák voltak azok. Most, hogyha, hogyha, fel, hogyha felidézzük a Roger Watersnek, meg a Pink Floydnak az Another Brick in the Wall című számának, ugye az klipjét, ami ilyen világhírű, az is erről szól, hogy hogyan sorozat az állampolgárt az oktatási intézményekben. Ez, ez valójában az oktatási törzsanyag az a megtörésnek az eszköze. És azért teljesíthetetlen, azért teljesíthetetlen mértékű a, a, a tanulni való, hogy hogy ne azon múljon. Azon sosem múlhat. Hanem az engedelmességeden, hanem a jó magaviseleteden, hanem az együttműködéseden, az idomításban múljon az, hogy te neked milyen az előmeneteled az iskolában. Ez, amit te elmondtál, ez logikus, de föltétel ez egy, egy ilyen erős államat és egy ilyen hierarchikus társadalmat. Ez tradíció. Ez világos, sem, ez, ez, ez a realitás ez... ezzel szemben az, Engem hogy... is így neveltek, Vár az apámat is így érte. nevelték, engem azért neveltek így, mert ez az apámnak is jó volt, az apámat azért nevelték így, mert a nagyapámnak is jó volt, a nagyapámat azért, mert a dédapámnak is jó volt, hát a dédapámnak is jó volt, a nagyapámnak is, az apámnak is, és nekem is, hát jó lesz annak a kurva gyereknek is, nem? Na világos. De a realitás, ezzel, tehát a napi realitás ezzel szemben az, hogy, hogy ennyire kevés tekintéje az általános iskolás és középiskolás tanárnak sose volt. Tehát az, hogy megverik, meg, tehát főleg ilyen proli helyeken, érted? Tehát ilyen alacsonyabb társadalmi osztályok iskoláiba, az meg ahol, ahol, le se szarják azokat a gyerekeket. Tehát oda elmenni, tanítani, az egy, az egy életveszélyes egy hivatás. Ráadásul úgyé, Érted? Tehát ott, ott ezt a poroszos dolgot, az nonsensz. Tehát, nonsense. tehát, tehát ez, ez, amit most ma, az el, én azt hittem egyébként, hogy ez a porosz oktatás ez, ez az elitiskolákra jellemző. Mert, mert hogy én így megfertőzöttem ilyen hülye filmekkel tudod. Vittam én a. a, a hogy hívják a kapitányom, kapitányom, mi volt az a fasság? Mm. A nyálkirállyal, a, mm. nyál, a, nyál, nyál a, a Robin williams a holdköltők társasága. társasága. Igen, hold társasága, meg láttál, tudod, ez az angol, ez a college, ez a, ez a szigorú, ez a brutális, ez a, és ez igen elitiskolák, meg a, az asszony illata, baz, meg az alpacsínós, amerikai változat. érted? hogy ott aztán meg izé van. Érted, ott kurva, kurvára nehéz bekerülni, baszot könnyű kikerülni, stb. stb. És ehhez képest megtudtam, hogy az elitiskolákban ilyen nagyon ilyen izé van, érted, ilyen, ilyen pszichológizáló, ilyen fin típusú oktatás, meg egyéb, mármint legalábbis nyugaton valaki hát, erről biztosítalak tájúkoztató. Biztosítalak, hogy Magyarországon ezekben a versenyistálókban, akár az apácaiban, akár a fazekasban, akár az radnótiban, nem ez van. Mi van ott? Hát figyelj, én, én amikor kis tanár voltam, akkor én a Radnótiban tanítottam, egyszer beültem egy kémia órára. Pedig nekem még voltak ilyen emlékeim, még így derengtek ilyen emlékek, hogy.. hogy mik hangzanak el a kémiaórán, tehát, hogy a, van az atommag, akkor van az elektronhéj, igen, igen. az az elektron, elektronhéjak há, hányas helyen helyez, vagy hányas híjon helyezkedik el, az alapján nyeri el a helyét a periódusos rendszerben, akkor a savas, lúgos kémhatás meg ilyenek, tehát még voltak fogalmak a fejemben a kémiával kapcsolatban. Beültem egy középiskolaimt másodikos kémiaórára, és az volt az érzésem, hogy bassz meg, itt vegyészeket képeznek. Egy kurva szót nem értettem az egészből, de egy kurva szót nem értettem az egészből. Aha. Mi a fasz szükség van erre? Mondják. És ez egy elit, Suli? Radnóti, ez egy Akkor szerintem akkor a negyedik ö, helyen állt a Radnóti országosan az egyetemi felvételiknek uh -huh, a, a uh -huh. vonatkozásában. Tehát... De odaadja mégis az meg a gazdag szülő a kökét, ha nem külföldre. Érted? Most, euh, tudod, euh, mi, miért kell? Tehát biztos, hogy vegyészt akarunk képezni? Világos, nem, nem. akarunk vegyészt képezni. Világos, biztos, hogy, hogy biológust akarunk, fizikust akarunk képezni, irodalmárt akarunk, nyelvészt, történészt. Mi nem lehet? akarunk. Vagy sportolót nem akarunk. Egyiket se akarjuk, egyszerűen csak meg akarjuk törni. És erre... Az úri gyerekeket? Mindenféle, mindenféle gyerek. A oktatás erőszom mi az, hogy az úri gyerekeket. Most a... a a kölyköket. Kurvára más. Meg akarjuk törni. Robi, más a, a, a, az Ózdi iskola, meg másbaz, meg az, a Radnóti. Az iskola, az iskola más, de hidd el, hogy az oktatási, mondjuk úgy a tantervet, azt a radnótira írják, a fazekasra írják. Aztán, ami ebből megvalósul egy vidéki ez, faluban, hát a vidéki falu attól vidéki falu, hogy hát az annyi lesz. Amennyi. Már nem ez van a radnótiban. Mert mi van a radnótiban? Már. Megváltozott a radnóti. Jó. Jó, hát igen. De hogy vannak ilyenek, akik hazajönnek Auschwitzból, mint a Kertész és akkor elkezdenek beszélni a koncentrációs táborok boldogságáról. Tudod? <gül> és akkor te Irodalmi Nobel-díjakat kapnak érte, tudod? I ő leírhatja a koncentrációs táborok boldogságát, hogy honnan jött. Te, <gül> te nagyon utálhattad az iskoládban az Hát, mint a szart. ]翰á. És utána... Áááá! És utána megnézhettem a katedra másik oldaláról is. Mert ilyen aszociáció lettem. vágjátok. Középiskola és auschwitz az meg. Szóval azért az Nekem például sose jutott eszembe, nekem csak a hadifogoly táborok. Én csak odáig jutottam. Érted? Hát, eh, the... Fúj, de kurvára utáltam az iskolát, te, úristen, Isten, volt, volt alkalmam, volt Ocsmán, alkalmam később, na, volt. na, na, hogy gyűlölted, hát innen, ki nem gyűlöli. Uh, volt alkalmam, mondom, a katedra másik feléről. A, Amikor hozzám a, a szendvicset? Igen, hozzám bázták, igen. Tehát az olyan, a, na, az olyan milyen súli volt? Olyan, olyan is volt, egy ellenföldi műszaki középpont. Ja, hát, ja, ja, hát, a világ. Ja, hát sem <laughs> muszáj történésztek oda bele. Minek ment oda az ja. meg? Ja. Legjobb komment, legjobb helyen. Szóval, hogy ö, ö, ez tényleg olyan, tényleg, olyan, tényleg olyan, hogy valaki hazajön, tudod, Auschwitzból, és utána recskem parancsnok lesz. Az, az, az, az. Hogy megnéztem mindkét irányból ö, a padból is, meg a katedráról is, és ugyanaz a az a förtelmes ö, látvány fogadott. Tehát nem, nem éreztem döntő különbséget a kettő, kettő élmény között. Aha, értem. Ja. De érdekes, hogy csak... Er... Na figyelj, akik... Néztem a bajeréknak egyszer egy ilyen beszélgetését, és a Gajdi csottó azzal védte meg ezt a típusú... Most mit fogod a fejed? Ja, sem, ne, ne, nevet Szak... magadra. Szakembereket idézek, tudod. Azt mondta, de figyelj, Robi, hogy, hogy erre a bemagolásra azért van szükség, nem, ezek, nem ezzel a szavakkal, de én valahogy így értelmeztem. Tehát így dekódoltam, amit mondani akart. De ugye ez fejleszti a, a, a képességeket, készségeket. Érte? Tehát a memoriter. Azért nagyon fontos, hogy valaki tudjon ö, emlékezni. Éted? Most mit röhülsz? A memoriter fontos arra, <síns> hogy valaki tudjon emlékezni. Már nem úgy emlékezni, hogy mi volt vele gyerekkorodban, hanem, érted, például információt tárolni. Ja, világos. Ja. Nem emlékszem, hova raktam a pénztárcámat. F idézzük csak fel az anyám tyúkját. Hát, ha menni fog. Így működik, ja. Köszönjük, Ezeket Gajdi Csotto. Az a poén, hogy tényleg így működik. Ja. Tényleg így működik. Ja. Most kivételesen, és ez nem Gajdi volt, a, volt egy ilyen ö, találmány már az ókorban, és aztán a középkorban, van a reneszánsz idején is. Giordano Bruno is csinált egy ilyet, az Ars Memorié. Az ÁSZ memórié, az emlékezés művészete, az arról szólt, hogy létrehoztak olyan, olyan rendszereket, ami alapján kurva sok mindent meg tudtál jegyezni. És e, rájöttek arra, figyelsz, hogy a képi, a képi, a vizuális, ez most nem a natról szól, ez most csak eszembe jutott. A vizuális memória az a maga asszociativitásával fejleszti a, a, a, memóri, a, a rendes azért, a memóriát, és például volt ilyen, hogy, hogy Memória katedrális. Tehát berendeztek egy templomot. Hát a maguk korának igen, valamelyik egy templom belülről, és minden egyes templom, tehát ott, hogy mondjam, a vizualitása jobban megjegyzed a tárgyakat, meg nap mint nap templomba. Érted, ez egy technika ez volt? Egy technika, de nem lesz A Giordano Bruno a naprendszert csinálta meg ennek. De nem lesz tőle jobb a memória. Húszat. hozzá asszociálsz dolgokat, igen. és azokat kurva hamar Igen, de Igen, de ez egy technika, nem lesz tőle jobb a memóriád. Ezt az agykontroll is tanítják. Ezt, ezt a most elmondtam. Igen, ezt, amit elmondtál. Úgy hívja, hogy memóriafogasok. ABCD, EFG, és így a ABC összes betűjével megtanulsz egy fogalmat. És amikor neked meg kell tanulnod, mondjuk, mint én, 8, vagy 10, vagy 15 szót, vagy idézetet, vagy nevet, vagy évszámot, akkor azt ahhoz asszociáltatod, és kvázi a megjegyzendő fogalmat ráakasztod a memóriára. Na, jaj, ja, A, a memóriafogast kell gyakorlatilag az alaplapba vésni. Igen. És onnantól kezdve azokra a fogasokra fölaggatott fogalmak, vagy megjegyzendő tananyag, az könnyebben me megjegyezhető, meg könnyebben memorizálható, mert a memóriafogasról az asszociatív képet le tudod venni, le tudod hívni. Ez egy technika. Ettől neked nem lesz jobb a memóriád, nem fogsz jobban emlékezni arra, hogy mit is mondott az én drága anyám annak idején, hogy fiam mindig Hát hogy légy. mi a kötyük érted? Nem, nem azt mondta, mit is mondta. De, de, de, de nem így működik, Tehát nem attól, hogy, hogy ilyen, nem jól se... memorizálni, nem lesz jobb nem lesz jobban nem, nem memória fogas. Mondjuk. Nem memóriafogas. Nem memóriafogas. Nem memóriafogas, memóriafogas hanem kínyzó eszköz. Mondhatom azt, hogy memóriafogas. Tehát mondhatom azt, hogy ide nézz ez a harapófogó, ez egy memóriafogas. Meg fogsz róla jegyezni valamit. Kihúzom a fogadat, és meg fogod jegyezni a harapófogóról, hogy ez a Puzsér, ez egy keci állat. És életed végéig emlékezni fogsz rá, olyan jól kölakaszjuk a memóriafogasra. Hát te olvastad -e 1984-et, ott vannak ilyenek. Én, én, én. Tudom, nagyon hatékony. O'Brien imádja ezeket, és nagyon-nagyon komolyan eredményeket tudott Smithnél elérni ezzel. Winston-nál. Winston. Smith. Winston és O'Brien. A Winston a keresztneve a Smith a vezetékneve. neve. Egyszerre lehet Winston és Smith. Ez egy ilyen világ. Egy izgalmas, izgalmas világ. A memóriája milyen jó bazmeg. meg. a beszarok, és te bedumálsz. Ja, ja, ja. Miközben Gajni csottó megmondta, hogy kurvára az oktatásnak Köszönhetem. Na figyelj! De most, most ér, figyelj, nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Hát, Oké, okay. tehát kultúrharcot lehet az irodalom oktatással, meg a, meg a történelem oktatással, de passz meg. Miért van az? Ja, apropó, ez csak egy kérdés, aztán majd folytatom. Ezek a PISA tesztek mennyire komolyan vehetőek? Mert sokan kétségbe vonják a, a validitásukat. Én hajlok arra, hogy higgyek nekem. Mert a magyar nebulók egyre szarabul teljesítenek állítólag. Nem, igen. Miért az kell ezzel Az oktatásunk kiváló. De miközben, <gül> de miközben a magyar, bocsássál meg, de a magyar ö, kultúra minden terén égtelen válság tombol. Tehát a színház. A foci. A foci. A film. A. Ö, a, hát, akár, akár, akár, de még a gazdaságra is vonatkozik. Ja, ja, ja. A, ö, mi, Tehát minden, minden létező ténen, a, a, mindenben ami mérhető. Most miért kell csodálkozni azon, hogy pont a testen, a, a kölykök bugdácsolnak? Hiszen hát az egész ország bugdácsol bármilyen teszten. Az országnak nincs olyan szegmense, nincs olyan vizsgálati pontja, amiben ne bugdácsolna. Aha. Most, eh, hát azért egy gyerekem van, nem tudom engem, most ez fölbaszott, ez az egész nap. Eh, és do, az, do, ellenzé van az, hogy és az, az ellenzék van az ellenzék hogy... is felbaszott. Nem, hát hogy ilyen... a vasalberten van leakadva, bazd meg miközben sokkal mélyebb, De nem írtsd meg, hogy az ellenzék van. ugyanazért van, van leakadva a vasalberten, amiért a kormány meg le van akadva az Eszterházi Péteren, vagy én nem tudom, hogy kim van a kormány sajtó. Uh, Szamueli Tiboron, Puzséron. De most, a, az Samueli, az de most tudod, a Samueli Tibor nincs az irodalom könyvben. hogy könyvben van. Nyilván nem arról van az, hogy ne írjuk bele a Szamuelit a tehát Tehát Nem tudom, hogy ki az a jobb oldalnak, ami a bal oldalnak, a Vasalbert meg a, meg a Nyírő József, hogy azzal riókat lehet. Nem az Adi. A, az a, nem raf, a nem Rafa próbáltak próbálták Adit, tudod, meg a vagy az a kör legalábbis, hogy Adi az... De aztán ilyen, megjelent a Mandi ennek cikk arról, hogy Adit ő, szabad olvasni. <síns> <síns> <síns> És akkor megnyugodtam, hogy hú ki majdnem nem olvashattam. Hú, te adit. eszembe nem vagyok magyar. Te azt mondod, e... hogy izé, hogy megutáltatják berzényivel meg ezekkel, értett Balassival, mi lenne, ha a bazák betiltanák? Nem. Mi ha lenne, akkor valaki figyelj! bazák Balassit, vagy berzényit merészel olvasni, azt kicsapjuk a suliból. Mi lenne, ha ellenkező, ellenkező irányba ö, ö, folytatnánk le az oktatás, o, oktatást? Tehát, hogyha mondjuk az, az, a tanterv, az nem az művek születésének, meg az írók születésének. A lineáris a történelelmet tan Őt, hát jaj, valójában jaj. irodalomtörténetet tanítanak. De borszalmas. Tudod, a helyet mi lenne, hogyha összeállítanának egy kánont, és az olvashatóságnak, meg az olvasás élményének a, az sorrendjében. a sorrendjében tanítanák, és végül az elején a, a nagyon olvasmányos, nagyon élvezhető irodalomtól mondjuk rejtőjenőtől indulnának el, vagy Molnár Ferenctől, de nem feltétlenül a, a, ö, utcai a pálucai fiúk? fiúkra gondolok és a végére meg eljuthatnának már a nehezebben olvasható irodalomig. Ö, vagy mi lenne, hogyha egyáltalán a maiakkal kezdenék, és abból is az olvashatóbbakkal, mondjuk a 20. századdal kezdenék, hogy mondjuk tenni, tehát tennének gesztusokat... A könnyűségtől a nehézségig. Így van. Olvas, olvasás szeretet. Igen, igen a 14 éves gyerek... Nevezetés az olvasásban. 14 éves Aha. gyerek gyerekeli odarakod az Ó Magyar Mária síralmat. Hát érted? A... Hogy gyűlöld meg, hogy mire aztán eljutunk hát majd a nyugathoz. Hát síralom. Mire? Hát igen, egy síralomvölgy. Tartalom és forma egysége. Igen. Mire eljutunk a, a nyugathoz, amit érdemes is olvasni, már ne akarja. <gül> Tudod, mivel kezdtük régen? Én nem tudom, az enuma el is a bazd meg a izével, a, amiben a Gilgames eposz is... So... Nem, bocsánat. Gilgames. Érted? Gilgames a... eposz. <gül> Ezzel. Kolevaló 14 éves kölyköknek. Tudod? Vágod, ilyen... Hogy passzuk el a, az a legelején, a csíráját, az írmagvát, De tudod? De igen érdekelt. <gül> Én voltam az egyetlen. De mi lenne, ha jövő héten elküldenéd ide Gajdi csottót? <gül> Nem is kell jönnöd. Ide leül és beveszünk. <gül> Az eredeti jobb, ugye? Tehet sem, ha úgy ja, hogy sem jár. Tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, igen, tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, tehet, hogy. Most Igen, érted, de ne a, coda, ne a gyerekekből induljunk ki. Nem, hogy az átlagos, átlagos könyvkökből induljunk ki. Olyanokból, akik nem, kö, nem könyvel a kezükben jönnek ki az anyjuk picsáján. <gül> Vannak, vannak ilyenek, akiknek a más berzsény... emberek adják a kezébe Lányát? a könyvet, nem az, hogy berzsény... megszületnek édesanyám, akarsz olvasni? Tudod? Itt van nálam mindjárt az úrmagyar a síralom, és ez ezek felolvasnak neked. Tudod, Tudod mi, mi az érdekes, hogy Berzsenyit szídódít meg, minden Hanvas imádta, mert szerint az az aranykori, az az aranykori ember a magyar, a, a magyar irodalomban, a, érte, a, Ahova a Hanvas egy nagyon-nagyon hosszú és gazdag életművel eljutott, talán nem mondan kéne indítani az oktatást a középiskolában, érted? A, a, a dolog úgy néz ki, hogy, hogy a, az, az iskolának a feladata az az lenne egyrészt, hogy a gyerekek ne traumatizálódjanak, ne sérüljenek, hanem lehetőleg úgy sajátítsák el a szociális skilleket, hogy fogalmat szereznek arról, hogy mi érdekli őket, és mivel akarnak az életükben foglalkozni. Tehát minden gesztú, tehát egy, egy normális oktatásban a magyar óra az arról szól, hogy mutassuk meg, mi a jó ebben, mi, miért lehet szeretni, és akik szeretik, miért szeretik. A kémia úr arról szól, hogy ebben mi az érdekes, mi a szép, mi, mi, miért lehet szeretni, és akik szeretik, miért szeretik. Mi értelme van annak, hogy az érettségire a, ezek a kölykök, ezek, ezek félvegyészek, meg félfizikusok legyenek, amikor azt a felet úgyis elmossa a feledés, már hogyha nem akasztottad memória fogasra. A másik felét, meg ha ab, arra tanulsz tovább, az komplet ö, egyetemi oktatás keretében így is, úgy is megkapod. Nem az volna a feladat, hogy az érettségiző kölyök az tisztában legyen azzal, hogy őt a kémia nem érdekli, Őt a fizika nem érdekli, őt a magyar érdekli, a másikat meg a matematika érdekli. És vannak néhányan olyanok, akik ilyen nagyon furcsa szerzetek, akiket egyszerre érdekel a matematika és a történelem, belőlük lesznek a közgazdászok. Tudod? De hogy, hogy, hogy valójában ez volna a feladat? Ehhez nem kell félfizikusokat meg, meg, meg félsportolókat képezni hogyha már torn, torna torn, tanár az e, e, ebben utazik, hanem, hanem valójában valójában a, be kéne vezetni a matematikába a diákokat. Be kéne vezetni, be kéne avatni a kémiaba a, tudod, a biológiába. Világos, egyébként nagyon szép, amiket mondasz, és kurva jó lenne egy ilyen világba élni. Hol kezdjük el? Mert hogy a tanárok erre alkalmatlanak. Ne, várj, várj, várj, ahhoz tanárokat is ki kell nevelni egy ilyenre. A tanterv nem ezt célozza. Tehát a nulladik lépés, tehát ne a tanárok alkalmatlanságából induljuk ki, mert nem is ez a követelmény velük szemben. Tehát, ha majd a tanterv ezt fogja tartalmazni a tanároknak, ez lesz a feladatuk, és hidd el, hogy, a, hogy persze egy csomó tanár az természetesen ki akarja rugdosni a gyerekből, hogy félig fizikus, félig matematikus, félig irodalmár, nyelvész, történész legyen az érettségére. Mert hát ő belőle hát nem lett matematikus, nem lett fizikus, nem lett történész, meg nem lett sportoló, hanem matematika tanár lett belőle, fizika tanár lett belőle, történelem tanár lett belőle, meg testnevelés tanár lett belőle. És nem lett belőle énekes, hanem énektanár tanár lett jutka a szomszédokból. Tehát, nem, ezek, e, tehát bennük van egy keserűség. És hogyha ő, elvégezte azt a kurva egyetemet, és persze nem volt elég jó történésznek, meg nyelvésznek, meg irodalmárnak, meg, meg, meg matematikusnak, meg fizikusnak, akkor, a, akkor azért majd az a gyerek megfizet. Akkor majd az a gyerek, akkor, akkor majd a, mert tudod, ezért kell megkövetelni rajtuk, mert tulajdonképpen a saját elmaradt becsvágyát és reményeit veri le. Ez egy létező jelenség. Én nem állítom, még, még csak az se, hogy a tanárok többsége ilyen. Én csak annyit mondok, hogy tanárként is, diákként is sok ilyennel találkoztam. Aha. És talán nem vagyok egyedül. Ja, ja, ja. Ja. Tehát az lehet, hogy sok mindenre alkalmatlanok a tanárok. De jelenleg az oktatási minisztérium nem is ezt várja el tőlük. Tehát most a tanárok alkalmatlanságával jönni nem érdemes. Először is arról van szó, hogy hogy a traumatizálást a lelki megtörést azt kéne felszámolni. Tehát ha az én nemzedékemnek, a hétnek az zenéje, ti fiatalabbak vagytok, de a kim az kim Bocs, ez meg a Ledseppelim volt. Igen. Az a poén. Na, szóval, hogy ez a, ez a, ez a hétnek a zenéje. Nekem még a régebbi ja. hét. Én ezt az. meghallom, én ő, bennem a poszttraumás stressz az így elárad. Mert hétfőn kezdődött az iskola. Sajnálom. Tökké le, ugyanez az, az élményem. Ki... Az, a, ez az, az élményem. a kibaszott vasárnap este. A... À, tudod, Szörnyű. Jaj, és tudod, hogy holnapja kémia szintfelmérés. <híl> meg meg, me, meg, meg, meg, meg megírtad a házi feladatok, és, és, és az egész hétvégének a gondtalansága az így átcsap ebbe a töményszorongásba. Tehát miért kell traumatizálni? Lelkileg megnyomorítani kölyköket. Kölykök Százezreit. Hát szokják az életet. Te basz, meg, hol van megírva, hogy a, hogy a kurva életnek ilyen mocsokszarnak kell lenni a Kárpát-medencében? Talán, talán az oktatási minisztériumban címeznék ezt meg nekünk? Hát mert megkaptuk a, a feladványt, köszönjük. Hogy bírják akkor ki ezek az élet nagyobb pofonjait? De mi az, hogy az élet nagyobb? Az élet nem pofoz, hanem, a, hanem, a, hanem, hanem azok a nemzedékek, akiket megtörnek az iskolában, azok. Nem az, igen, igen, nem az élet pofoz, hanem pofoz, pofoz, egymást igen. Ja. És tehát, nem az lenne a feladat, hogy a gyerek szeressen menni a bakurva iskolába? Ahelyett, hogy vasárnap este gyomorgörcse van, ha meghallja a hétnek a zenét. Hát nem az lenne a. Nem az lenne és a taladat, János hogy... is meghajolt, emlékszel? Igen. Igen. Én Én már erre nem emlékeztek. Tényleg, most hogy a Robi belőlem ezt előhozta ezt az emléket, és nem akasztom fogasra, bazd meg, mert ez De brutális. Ez... Erre tudod, erre mi szükség van? Hogy, tudod, az, hogy háborúban traumatizálódnak az emberek. Az, hogy egy terrorrezsim alatt élve traumatizálódnak az emberek az a történelmi helyzetből fakadóan következik, és tudod, a, a helyzetnek nem az a célja, hogy traumatizálja az embereket, sokkal nagyobb szabású akar a, a, a, az adott politika elérni, és ez a járulékos körülmény, hogy emberek traumatizálódnak benne, mellesleg. De itt, itt mintha ez lenne a cél, tehát itt kifejezetten ez a cél, az a cél, hogy megtörni ezeket a nemzedékeket. Amikor majd a rendőr az egészségügyi dobozt keresi az autódban, akkor jöjjön belüled az, az, az a gyomorgörcs, amit a fizika órán a feleltet, feleltetésnél éreztél, amikor így nyílik az osztálynap Így lapozgatnak benne, és tudod, mindig akkora az anyag, hogy te mindig a tanár jó indulatára legyél bízva. Soha, soha ne tudhass annyi, annyira mindent, amit csak kérdezhetnek, vagy bármit, amit csak kérdezhetnek, hogy te ta, ta a tanárnak így belenézi a pofájába, és azt mondjad, hogy itt az egészségügyi doboz, bazd meg. És minden benne van, és ég az index lámpa. A Kárpát-medencében ezt nem mondhatod. Mert mindig van egy egészségügyi doboz, ami hiányzik. Mert mindig egy indexlámpa ki. Nem csak basz, a Megtaláljuk a az indexlámpát, ami Figyelj, a Csemedence nem a Kárpát-Medence, és gondolj Kafkának a per mm. Mit mondott a perbe be Emlékszel, még az Orzan filmben is átkerült, hogy, hogy hol kezdődött a, ellene a PER. József K. ellen, hol kezdődött a per, hogy legyél jó fiú, már megint elrontottad, nem készültél, tudod már gyerekkorában írták a vádiratot ellene. Vágod? Hát ez erről szól. Hát ez erről szól. <gül> Tehát ez a, arról van szó, hogy a, hogy a nemzedékeket hozzá kell nyomorítani és aljasítani az előző nemzedékekhez. És az előző ez a következő eljövendő nemzedékeken elvégzik ezt a műveletet. Ez a kádárizmus iskolája. Nem arról van szó, hogy a kádárizmus iskolája, vagy kvázi a kádárizmus által felállított és működtetett iskola. Nem, a kádárizmus a tananyag. Uh -huh. Nem az üzemeltető, nem az intézmény. A tananyag a kádárizmus. Azt kell megtanulnod, hogy mi a kádárizmusban folytatott életnek a normája. És ez a megtört tekintet. Ez a kezedben gyűrögetett kalap. Ez a, le, ez a leszegett fej, ez a lesúnyt tekintet. De mi van, térünk vissza, most eb, ebben a, ebből a szempontból, abba a proli iskolába, ahol, ahol meg a tanárt megverik. Ott nincs lesúnyt tekintet, az meg. De, Ott nincs gyűrögetett kalap. Igen, de én azt gondolom, Be, hogy... Annak... Bejön a szülő az meg, és az, az is megveri a tanárt. Igen, de én azt, gondolom hogy, enne, én azt gondolom, hogy ennek nem az oktatár. tehát Ez nem az oktatási minisztériumban dől el, és akármi lehetne az oktatás, norma, vagy a tanterv, abban az osztályban akkor is megvernék a tanárt. Tehát, hogyha egy liberális oktatás lenne, mert... Az, hogy abban az, abban, az abban a falusi iskolában megverik a tanárt, azaz, az annak a falunak, annak a vidéknek, annak a magyar vidéknek a szociológiai állapotát tükrözi. Tehát ez, ez nem oktatási, bármilyen furcsa, ez nem az oktatás ügye. Nem, a, nem oktatási kérdés. Ez Magyarország kérdés. Aha. Magyarország szivárog be, oda, abba az osztályba, azért verik meg a tanárt, azért nincs annak a tanárnak ott semmi tekintéje, mert a mert, mert roncs társadalom. Nagyon röviden. Tehát erről van szó. Ez nem, tehát, nem a, tehát a, a, nincs az az oktatáspolitika, ami ezt a problémát megoldja, mert alapvetően nem oktatáspolitikai probléma. Na most az a poé, Robi, hogy történt egy eset. Talán két hónapja. Egy srác <kül> megkéselte a tanárnőt, mert nem adott neki csak hármost. Hármas érmekkísérlet. Hármas érmekkísérlet, tanár... ez kemény. De várjál, azt várjál nem roncs társadalom, hanem egy viszonylag jó gimibe történt, és nem a tanárverő cigány gyerekről van szó, hanem ez egy fehér, középosztálybeli. Vágod? Ez azt jelenti, hogy a roncs társadalom beszivárog a középosztályba, meg meg megy Buda fele. Érted? de tudod, ilyen messze menő következtetéseket egyetlen esetből levonni. E, tudod, rémisztő, rémisztő, figyelj, egyetlen eset, az Egyesült Államokban milyen sulikban lövöldöznek? Az meg megint más. Milyen megint lövöldöznek? Az meg megint más. Az meg, megint más. Az meg, megint e, az hát. meg Amerikáról szól, meg az amerikai társadalom, ez egy kifejezetten amerikai jelenség. Tehát Európában nincsenek iskolai lövöldözések, pedig Európában is mindenhol liberálisabb fegyvertartási törvény, törvények vannak, mint Magyarországon. Tehát eg Európában, tőlünk nyugatra, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Norvégiában, Svájcban mindenhol liberálisabb a fegyvertartásnak a szabályozása, és nincsenek iskolai lövöldözések. Tehát ez egy amerikai jelenség, ez megint az amerikai társadalmat tükrözi. Ez az amerikai társadalom tükre. Ez, ez az amerikai társadalomnak a a, a lélekrajzát kell ismerni hogy ezt értsd. Szerintem ezek megint nem, alapvetően nem, nem az oktatás problémái. Tehát nem arról van szó, hogyha, hogyha itt, a, itt a nemzeti alaptantervet korrigáljuk, akkor ez a, ez a tanárnő, akit megkéselt a, a, a gyerek még mindig élne. Bár lehet, hogy életben maradt, ezt nem tudom. Azt hiszem, életben maradt. Na, Ugye, tehát, hogy akkor nem késelte volna meg. Aha. Tehát nem, nem hiszem azt, hogy ez az oktatási minisztériumban dől el. Nem hiszem. Igen. De való. Esetleg, hogy a gyereknek, akivel nincsen elszigetelt tanár előtt, semmilyen jó kérdése esetén, vagy egy ilyen ilyen elszigetelt esetén kipattanik minden. Azt kérdezi a fiatalember, hogy nem lehet, hogy itt feszültségek pattannak ki, és hogy a kölyöknek nincsenek eszközei a tanárral Melyik szemben? Esetben? Hát amikor ki megszunkették, iskola vagy a. Megszurkálja a tanárnőt a, a gyerek a hármasért. Hát, szóval az egyedi esetet kéne ismerni. Én, én, én, én azt hiszem, hogy ez, az, ez megint egy posztmodern jelenség. Hát, tudod, arról van szó, hogy, hogy, hogy nem... Ilyen, az, ilyen a, most ezt mondom, hogy az én időmben, de nem az én időmben, hanem mondjuk ezelőtt, a kor előtt, tehát az én, vagy az apám, vagy a nagyapám, vagy a dédapám, vagy az ükapám idejében ilyen nem fordulhatott volna elő, hogy a kölyök meg, megkéseli a tanárt, és nem azért, mert a kölykök még becsületet tanultak, meg, meg rendet tanultak, Gajdi társ hanem, ha, hanem azért nem, mert baszki, ö, a ez a, ez, a, ez a postmodern élmény, hogy a kontextus teljesen leértékelődik, és a reláció teljesen felértékelődik, szélsőségesen, ez még nem volt föltalálva. Az, az emberi szellem még nem süllyedte be bele, vagy nem süppette be bele. Hát ö, ö, ha, ha, ha, ha nekem elegem volt az iskolából, akkor nem mentem be. Elmentem otthonról, azt mondtam, hogy megyek az iskolába, aztán a lófaszt az iskolába mentem. Az iskola mellé mentem. Iskola kerülő voltál? Igen, volt ilyen időszak. Akkor nem mentem be az iskolába. És mennyivel jobb, mint megszurkálni a tanárt? Tudod? Hogy az embernek ki van a fasz az iskolával, akkor hát nem megy be az iskolába. Ezerszer jobb. Vagy mondjuk drogozzon. Érted? Hát inkább, mint hogy lelője az osztálytársait, nem? Egy Az egy megoldás. biztos, hogy a legjobb megoldás, de nagyon sokaknak működik. Tudok, Krokodil, például. Ott a krokodil, ott a krokodil, ott a hekka. Az amerikai verzió. Igen. Amikor szétveri a fejét. Igen, igen, kün, igen. Tehát hogy ezek, ezek mind működnek. A Miért kell meg az ott a zombidrog. És miért a... kell, mér, mér kell ö, m, agyonlőni az osztálytársaidat? Hogy tényleg ott zrikálnak az iskolában, esetleg nem mész be az iskolába. Tudod, De hogy ez a, ez, ez a megoldás a problémára, hogy megszúrom a, a tanárnőt, mert hármast adott. Ez egy törölmetszett posztmodern jelenség. Hát, hogy itt a, itt, a, itt a kontextus, itt a valóság, tudod, a ja, realitás, ja, ja. amiben lehet drogozni, amiben lehet iskola mellé menni, nem az iskolába, amiben, amiben ezer, ezer megoldás van, mert kikerülöm az akadályt, nem az egyetlen megoldás az, hogy oda megyek az akadályhoz, és ha nem tudom átugrani, akkor fejszével szétverem! Érted? Hát, hogy ez a, a posztmodern kor előtt, az ember Fogta magát, és azt mondta, hogy a faszom fog akadályokat ugrálni, és elment bedrogozott, vagy elment kurvázott, vagy elment a. a vagy, vagy, vagy, egyszerűen csak, vagy egyszerűen csak leszarta, és tette azt, amit helyette kedve volt. De nem. Ez egy olyan szituáció, amikor ott állok szemben az akadályjal, és vagy átugrom, vagy megbuktam. Megbuktam valami, valami mérhetetlen előtt. És ha viszont megbuktam valami mérhetetlen előtt, akkor mi van, hogyha fejszével szétverem az akadályt? Mi van, ha megszúrom a tanárnőt a késsel? Mi van, ha agyonlövöm az osztálytársaimat? Hiszen már úgy is elbuktam, hiszen már úgy is megbuktam, akkor bukjon velem a félvilág. Akkor viszont pusztuljanak ők is. Tudod, föl, ö, a, a kurva, ö, nem tudom én, ö, hármas, amit ő kapott, abból a nyomorult tárgyból, az olyan mértékben értékelődött föl, olyan mértékben magasodott fölé, ö, olyan mértékben árnyékolta őt be, hogy ahhoz képest ő egy semmivé vált. És mint semminek, és senkinek már bármit megtehetett. Tudod, megszúrhatta, lelőhette, fejszével fölhasogathatta. Tehát ez, ez itt az igazi probléma. Az igazi probléma az, hogy az a tanárnő meg az a hármas... Az hogy vált ilyen démonivá, hogy az ellen késtrántott? Hogy vált ilyenni? É, engem ennyi, tehát persze, én is féltem, meg szorongtam az iskolától, meg a dolgozattól, de hát ennyire azért nem magasodott fölém, hogy, hogy, hogy, hogy elintézzem magam egy életre, hogy egy másik embernek a vérét kioncsam, tudod? Jaj, ja, ja. most ez Ezeket a dolgokat szépen kivettük az oktatásból, mert nem oktatási problémák. Se az iskolai lövöldözés, se a tanárszurkálás, se a ronstársadalom iskoláiba való erőszak a tanár ellen, meg egymás ellen, mert azért azt se felejtsük el, tudod? És e, akkor végül is az oktatás az nagyon-nagyon az, e, kicsi a, a kompetenciája, meg, a, meg, a, meg a, az, az a körzet, amiben hatékony tud lenni. Érted? Akkor igazából nem is probléma de, ez de, az egész nat. De problé probléma, mert az, azért a, akárhogy is, az ö, oktatás a harmadik számú ö, személyiségformálás. Úgy gondolom, hogy az első számú a család, a második számú a tömegkultúra, de a harmadik számú az oktatás. Az, és, ezen a, a, és a, Akárhogy is, van itt két dolog, amivel a kapcsolatban nem tehetünk semmit. Tehát a család, azzal, hogy milyen családban születik, egy ilyen körülmények, vagy ilyen állapotban születik, persze tehetünk ezzel kapcsolatban is valamit, de körülbelül 2 háromszáz év, mire itt eredményeket lehet elérni, Na, világos vagy, világos. vagy az alatt se. Az, hogy a tömegkultúrához semmi esély, semmi hozzáférésünk, hogy azt mi formáljuk. Az formál minket. De az oktatáshoz van. Ahhoz van. De hogyha csak harmadik, akkor az vajmi kevés. Tehát a, másik kettő az, a másik kettő az fontosabb, az meghatározó. Az, az a biztos. családból jön, hogy bebasz a, a, a, a tanár fejét a radiátorba, nem? Biztos, hogy a családból. A jön. családból. Biztos, hogy a, család, biztos, hogy Ami a családból. Ami e egy stílusba csinálja, szó, arról, és mi a narratívája hozzá, az a tömegkultúrából nem, nem, jön. Tudod, az, látja a, a narratívája, a, a igen. csávókat a filmekem. Igen, de, de, de, a, de tudod, az, hogy valaki a, a tanárt megveri az abból is következik, hogy otthon ő azt tapasztalta a legjobb hiszeműen, hogy ez egy elintézési módja a konfliktusoknak. Mert a gyerekkorától kezdve az volt. Tehát ő ezt tanulta, hogy ez így működik, hogy ez valid. Tehát valid, ha valaki, valaki olyat csinál, vagy olyat mond, ami nekem nem tetszik, valid arcon fejelni, mert ez a kultúrám. Hát ez itt a probléma, tehát ennek aztán az oktatáshoz nagyon kevés köze van, vagy semmi, és az, oktatást, tuda, viszont aztán, az oktatás, tudod, itt aztán paszkurálhatod a tantervet, ezt a problémát nem oldod. Így mi. van, de az oktatás ennek viszont áldozatul lesik. Azokban a térségekben, azokban a társadalmi de ne, de csoportokban. Ne, igen, igen, igen. Ne... tanul az a gyerek az iskolában? Igen, igen de, igen, de tudod, itt, itt is arról van szó hogyha megkönnyítenénk a gyereknek, hogy bemenjen az iskolába, azt nem csak a fazekas gimiben, meg a radnóti gimiben tudnánk te megtenni, hanem az ott lent, a abban a faluban is érvényesülne. Ember, hát, nagy, nyomás, nagy nyomás kerülne le arról az oktatási intézményről, meg azokról a tanárokról, meg azokról a diákokról, ha nem kéne nem kéne egy himoláját megmászniuk, hogy aztán megmásszák a Gellért a felét, és azt mondják, hogy na hát ez megvolt, akkor most már így, így, így, úgy csinálnak, mintha az a himalája lett volna, és átadják az érettségit. És úgy, úgy csinálnak, de tényleg mintha ez, ez teljesítve lett volna. Hogy valójában nem azért tornyosulott a himolája, hogy megmászt. Valójában azért tornyosulott a himolája, hogy a túravezető úr az túravezető úr legyen. Lehessen. Hogy ezt a tekintélyt, hogy erre a tekintélyre mindig rászorulj. És, és, de mégsem működik a szisztéma. Még ebből a szempontból sem. Igen, de nem lesz tekintély. Tudod, tudod, ha Elősz, először, is, először is nem kéne megterhelni az oktatást. És hogyha, ha, ha, ha, ha, ha megtörésnek ezt a terhét levennénk a tanárokról, akkor azzal pacifikálni tudnánk az osztálytermeket még a, még a legsötétebb putriban is. Még a leg, tudod, még a, még a, a legkisebb zsákfalúban is, Szabolcsatnár, Bereg megyében, vagy, vagy Borsoda-Vaújzábrém megyében. Nyilván, nyilván gyerekkorod óta hallasz ilyen, ilyeneket, hogy az egy legendás matematika tanár volt, az egy legendás történelem tanár volt, akit imádtak a gyerekek, megszerettette, a keze alól nem tudom kikerültek De az meg, ezek ilyen, ilyen érdekes, egyének, miközben ilyennek kéne lenni az összes tanárnak. Érted? És általában az van, hogy az iskolában van egy vagy kettő ilyen, akire így visszaemlékeznek, hogy bazd meg, az egy legendás beteg de, matektanár. De, volt. De, ezek, de ezek a legendás tanárok mindig az oktatássi koncepcióval szemben, annak ellenében válnak legendás tanárra, és nagyszerű tanárrá, és ilyen felemlegetett, ilyen ö, oktatási hőssé. Ja, ja, Tehát, ja, ja, pont, ja. pont úgy, ahogyan Oroszországban, hogy ö, ugye rengeteg ö, nagy írója, meg nagy művésze, meg nagy kulturális figurája van Oroszországnak, de ők mind Oroszország ellenében lettek azok, akik <sutat> <tis> <tis> tehát, ők mind-mind-mind az ellenzéke voltak a cárizmusnak, az ellenzéke voltak a bolsevizmusnak, vagy az ellenzéke most a putinizmusnak. Viktor, Viktor a r... Pelevin mondjuk Pedig... egy példát a maiak jaj, jaj, jaj, közül. Jaj. Tehát, bárki, aki az orosz irodalomban valaha is, vagy az orosz kultúrában valaha is meghatározó, világszínvonalú, európai színvonalú, figura volt, az mind-mind-mind ellenzéki volt, és mind-mind-mind Oroszország ellenében lett az, aki. És ugyanez vonatkozik az oktatásra is. Tehát ezek a legendás tanárok, ezek az oktatási minisztériumnak ellenszegülve lettek azok, akik. Van-e -e, kivétel? V vannak azért figurák, akik a diktatúra kegyertjei voltak, és teljesítettek. De az oktatási de lehet, hogy a diktatúra kegyelke volt, de ahogyan oktatott, és amit oktatott, és amilyen módon de nem ezt... Nem, én tett. a művészekre meg ezekre gondoltam, most ezt lehet áttenni az oktatási szisztémát. De érted, hogy... ja, értem, értem, értem, persze, persze, de ahogy oktatott, az mégsem a szisztémának megfelelő. Nem a szisztémának, hanem pont a szisztéma ellenében igen, oktatott, igen, igen, igen. és ettől, ettől volt élvezhető. És ezért lett legendás, mert az összes többiből kimagaslott. Az összes többi óra közül az ő órája kimagaslott. Valami egészen más történt azon az órán, mint az összes többi világos, órán. Világos, világos. Egyébként figyelj, ez egy személyes kérdés, és nyilván még kurva messze van, és ezt most nem poénból kérdezem. Tehát, hogyha neked a lányod megnől, akkor te gondolkoztál azon, hogy te milyen suliba iratod be? Gondolko gondolkodom ezen meg zajlik köztünk diskurzus erről, hogy... Már a pároddal? Igen, hogy hova írassuk. Nem a gyerekkel. <gül> igen. már liberális, úgy, liberális hangzott, család vagyunk, de... Úgy hangzott, igen, így a babakocsiba, és akkor ott értekeznek, érted egymással. Szóval, szóval zajlik köztünk a diskurzus erről, de hál' Istennek ez majd öt év múlva lesz. Időszerű kérdés, tehát nem most kell ezt meghozni. Én minden esetre tartok a két szélső ö, ö, értéktől, tehát itt távol szeretném tartani a gyereket a két szélső értéktől. Az egyik az a, ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény oktatási. Ö, a porosz? porosz és, oktatási, a és a barnó. Igen, meg a ja, nagyon-nagyon. Ja, ja. Tehát én nem akarom üvegbúra alatt tartani a gyereket. Hát, a társadalomhoz semmi köze nem lesz. Te így az van, az így a szocializáció. Tehát, igen, tehát sch... igen, tehát szeretném, ha szocializálódna abban a társadalomban, amiben aztán majd élni fog. De, úgy, de nem szeretném megtörni, és nem szeretném, ha gyomorgörcse lenne a Vangelis zenétől, már a <s> hét <chord> az nincsen. De hogy nem szeretném, ha eh, gyomorgörcse lenne, a, tehát, hogy olyan dolgoktól legyen gyomorgörcse, amit én rakok bele. Ja, világos, ja, világos. Szóval, hogy... De, de, de, de, de, de, de, de, jó lenne, ha nem törnék meg a gyereket, de ugyanakkor jó lenne, hogyha a gyerek nem, nem ebbe a, ebbe a, ebbe a, ebbe a szeparált, elszigetelt, és ez a, ez a hópihe képzésben. Na ez, ez meg van. a másik, ez meg a másik. Látod, tudod mi ez a Hópiha generáció? Uh -huh. Tudod, ez a shakespeare ki kell herélni, mert erőszak van benne. Ja, nem, hát abszolút. Látok, hát, tehát tehát és ez ő, az, az a... Amerikában meg nyugodtan. Talán ez már Angliában is A George a szobrát le kell dönteni, mert rabszolgái voltak. Igen. Tudod? Igen, <laughs> igen, igen, igen, igen. Ez a, ez a safe space, igen. ez a, ez a, ez a, ez a tér, biztonságos tér, és, és, és klasszikusokat betiltanak, érted, mert niggereznek benne, például a Huckleberry fint és egyébek, de ezt már mi szétragoztuk kurvasokat. De érted, igen, tehát nem, de, de mi, nem, rasszista, nem rasszista a szerző is, nem rasszista a, a, a, a regény, hanem a regénynek vannak rasszista szereplői, akik a regényben rasszisták, és a regénynek az a storia, hogy a rasszista szereplők, azok miért a rosszak, és azok a rasszista szereplők, akik a regényben rasszisták, azok, ö, azokat hogyan leckéztetik meg a jók. És hogy ebből hogyan mi következik, és, és már és ezt is be kell kírtani, mert, mert, mert lehet olyan szemelvényt kiemelni a kontextusából, magából a regényből, amit hogyha önmagában olvasol, akkor az rasszizmus, hiszen a, amikor azt emelet ki belőle, ahogyan a rasszista rasszistáskodik, és azt hogy úgy sterilen kiemelet belőle, akkor az önmagában egy rasszista pamflett igen. Tehát tiltsuk be az egész regényt ja, ja. magával, az erkölcsi, az erkölcsi ívvel, amelyben a rasszista végül meglakol. Pár évvel ezelőtt, vagy már, már van az 10-15 éve is talán, láttam egy képregényt, ami a 30-as évek Berlinjében játszódik. Már nem emlékszem a szar sztorira, van benne talán szerelem is ez az amaz, és képzeld el, és, és az SZA legények brutalitása is fontos szempont a képregényben. Nem emlékszem a szerzős a címére, nem értettem mi a faszért nincs a zászlóikon horog kereszt. A náci zászló és hiányzott belőle a horog keresztbe az meg. Ilyen lyukasz zászlók voltak a képregényen. Miközben a 30-as évek Berlinjébe játszódik. És utólag, amikor hallom ezeket a safe space cuccokat, akkor döbbenek rá, hogy, hogy, hogy ilyen képregények is születtek, hogy kiszedik belőle a horog keresztet. Pedig a nácizmus borzalmáról szól a, a sztori. Vágod? Én, Mert, hogy ne legyen ott a jelkép, benne a képregényben. Én, gyerek, én gyerekkoromban néztem a 6 év történelem című dokumentumfilmet, ami a második világháborúról szólt. Szerintem az volt az én első benyomásom a második világháborúról. És abban mutattak légi csatákat, meg mutattak repülőgépeket, és én az iskolában, hát milyen, hogy, hogy működik egy gyerek, az iskolában lerajzolja azt, amit előző nap látott a tévében. És akkor lerajzoltam ezeket a repülőgépeket, ahogy röpködtek, nekem nagyon bejött. És akkor természetesen a repülőgépek farkára, ez egyikre. Vörös csillagot rajzoltam, a másikra meg horog keresztet. Hát ez, a, ez volt a légicsata. Jól tudom, ez volt a hat év történelem. És sokáig a, a, azt hittem, hogy az a hat év történelem. És aztán az apám felvilágosított, hogy nem, az a második világháború. Én a sorozat címével azonosítottam a történést. És a, a tanár behívatta az anyámat, hogy itt súlyos bajok vannak. És megmutatta neki a képet, amin a Német repülő a a, a a az oldalán a vörös csillagos ruszki repülővel csatázik a levegőben. Mi a fasz? Valamit tévesztettem? Nem így nézett ki? Nagy ebben már benne volt az írmagva ennek. Igen, igen. A gyerek, mert itt is ki lehet emelni a kontextusából magát, és a gyerek horog keresztet rajzolt. Ez tény, tudod. De hát, bossza, meg, nem, a, nem, nem önmagából a horog keresztet rajzoltam le, hanem egy csatát, ami megtörtént, baszki. Igen, igen, igen, igen. Tehát, és, és rögtön, tudod, ez egy problémaként is rögtön belém rakták ezt a, ezt a bűntudatot, hogy ezt nem mert, hogy ez rossz, hogy ezt nem szabad lerajzolni, hogy ez a gonosz jel. Sőt, ez, ez... Ez teljesen mágikus. Teljesen egyébként. mágikus. Ez abszolút hogy mágikus. lerajzolod teljesen. a horogkeresztet, és megidézed. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Én is... Rá. Én a én matek könyvre rajzoltam. <gül> Ö, és akkor bevitte az igazgatóhoz a matek tanár. És, te, és, a, és az anyám, anyám így mondta, hogy ezt ne rajzoljam le. És kérdeztem, hogy... De hát... Miért? Hát nem, nem, nem, nem ez történt, nem így csatászni. Láttam a tévében. És mondta anyám, hogy nem szabad. Aha. Nálam nem volt repülő. De te rendes fasiszta voltál. Nem, nem, nem, nem. Egyébként az Anthony Burgessnek a gép narancs, ismered. Persze. Hát a Külbik egyik legjobb filmje. És uh, olvastam a könyvet is, és abban van egy ilyen pikírt mondat, hogy az, az a kis uh, jelkép, amit a, a sok kis malcsik szeret, előszeretettel, ezért karcol bele a padba, az iskolába, tudod, a rocker ezt, hogy azt látta, amikor, amikor kínozzák a csávót, meg ki akarják belőle ölni az izét, az erőszakot, kíszölik. és ki is Van egy ilyen nézés, és akkor egyfolytában csak erőszakos képeket nézetnek vele, de úgy, hogy a szeme így ki van izéve, ki van ez érted? És akkor köny, izé, műkönnyet tesznek, ne tudja, és nem tud sem elme. nézni. Kap és akkor csak megy, és akkor persze ilyen náci gonosztettek is vannak, és azt mondja, hogy az a jelkép, amit a kis malcsikok, melyen félig orosz, félig angol szlenget beszélnek a bandatagok a regénybe, amit a sok kis gyerek olyan előszeretettel izé karcol bele a padba, az iskolába. Tudod, amit tiltanak, egyébként ez is a mágia része, hogy az olyan veszélyes, és tiltják, akkor, akkor tudod, akkor előszeretettel véset beérted, hogy jó kis bűnt elkövetni. Van egy ilyen lélektan az egésznek. Na ez, ezért poénkodtam azzal, hogy mi lenne, hogyha betiltanák balasít meg berzsenyit, érted, hogy <gül> ilyen súlyos <büntetést gül> erre alatt lehet csak olvasni az iskolában. Rögtön vonzó lenne. És rögtön Mi ilyen... lehet benne? Jajajajaj, és rögtön bajban lennének az ilyen heroin-rek, amfetamin-dílerek, tudod, Hogy így nem kell a szarjuk többi. Mert fiatalok ma már berzsényít, meg berzsényít, tudod, zményít. Az Adriai-tengernek sirénái. Ez egyébként az eredeti címe az Rínyi féle az Adriai tenger szirénei, csak szirénái, régesen. Na, figyelj, kiveséztük mi az oktatást? Azért szerintem... Hát az oktatás még... vesézett ki minket. Ez az. Na, figyelj, és neked egyébként mi volt? Hát, Figyelem, kísérted a magyar sajtót, az azt a hisztit láttad, amit ment a NAD kapcsám. Tehát tudod, hogy nonat, meg írót nem tanítok, így maga elétette a tanárnéni a izét, a táblát baz meg ráírta, voltak ilyen tiltakozó megmozdulások, és akkor engem balos ismerőseim örültek ennek, hogy igen, így kell a fasiszta kormányjal szembeszállni. És mit vágod a pofákat? Én nem tudom ezt átélni, én egy másik tengelyen vagyok, egy másik tengelyen helyezkedem el. Tehát én ezen a jobb bal tengelyen nem tudom ezt az problémát. Tehát én én nem azt látom problémának, hogyha a Vasalbertet tanítják, vagy hogyha a Kertész Imrét tanítják. Én nem jobb bal tengelyen látom ezt a dolgot, mert valójában ez a, ez a rétege a, a, az oktatásnak, meg az, ez, egy, ez valójában nem az oktatáshoz tartozik, ez egy, ez egy politikai, ideológiai konnotáció az oktatás oktatásügyhöz ez valójában a gyerekekhez már nem jut el. Ja, ez ja. a kölykökhez már nem jut el, hogy melyik a fasisztaíró, meg melyik a, melyik a bolsevista, vagy, vagy liberális, vagy mit tudom én. Tudod, ez, ez a szülőknek, meg főleg az átpolitizált közéletnek az ügye. És tudod, úgy csinálnak, mint hogyha Vas Albert kikerül a tankönyvből, akkor megvédtük a gyermekeinket a, a fasizmustól, ha meg a kertészimre kerül ki, akkor meg a liberalizmustól. Tudod, mint hogyha... Mint hogyha a, a, a Vasalbert a tankönyvben az egy kis waff, waff, waffeneszesz hadosztály lenne, tudod? Igen. Tehát, é, é, valójában egy, ilyen, egy, egy egy 20. század retró az egész. És a, a kölykökhöz meg ebből semmi nem jut el. Nem ezek a releváns kérdései az oktatásnak, nem ezek a releváns problémái az oktatásnak. Egyébként, hogyha a privát véleményemre vagy kíváncsi, nem tartom kellően színvonalasnak a Vasalbertet ahhoz, hogy be, bekerüljen a középiskolai tankönyvbe. Őszintén ezt gondolom erről. És egyébként, meg a, és egyébként meg a a Nyírő Józsefet sem tartom. Uh -huh. Tehát nem tartom. Nem tartom a jelentőségüket olyan mértékben marginálisnak tartom, hogy valójában semmi másra nem jók, csak arra, hogy politizáljunk az oktatás nem azért, mert fasizták. Nem azért, mert fasizták. Mert Heidegger is fasista volt, meg Ezra Pound is fasiszta volt, meg Szelin is fasista volt, meg Nuthamzun is fasista volt, meg Mircsa Eliade is fasiszta volt, érted? Meg Marinetti is fasiszta volt, érted? És azért ezek kvalitás. Nem arról van szó, hogy fasizt nem, hogy valójában nem ez a, de, nem, de hogy a, maga a diskurzus annyira marginális, annyira lényegtelen, annyira érvénytelen, hogy ezen a fasiszta, nem fasiszta, vagy fasiszta, antifasiszta tengelyen besz, beszélünk diskuráljuk az oktatásnak, az oktatásnak ezer más baja van. Tehát ez tényleg olyan, hogy, hogy, hogy a, a betegnek szétnyílt a melkasa, szétroncsolódott a mája meg az egyik tüdeje, és akkor először is szereljük le a karjáról a, a, a karszalagot. Igen. Most mindegy, hogy milyen Igen, karszalag, Igen. a lényeg, hogy itt most egy kicsit beakadt ez a biztosító tű. Úgy, ez most Igen. Egy... Igen. Érted? Há, a, éppen vérzik el a beteg, bazd meg. Most én, nem akarjuk megmenteni a beteget? Amikor a karszalaggal foglalkozom, akkor eh. az az érzésem, hogy leszarod az okt oktatást, vagy leszarod a betegnek az állapotát. Nem akarod, nincs vele semmi dolgod, ne is meneküljön meg. A lényeg, hogy aki meghal, az se fasiszta, se kommunista ne legyen. Igen. lehetőleg, amikor meghal. Ki a faszt érdekel, hogy él vagy hal? A lényeg, hogy ne idézze fel a démonaimat, a múltból, a nagyapámnak a gyilkosait, meg a dédnapámnak az internáló, internáló ízétisztjét. Igen igen igen, igen, igen, igen. Ez itt az igazi probléma. Ja. Tudod, hogy, hogy, a, hogy maga a diskurzus érintetlenül hagyja az oktatásnak a súlyos fekéjét. Aligati probléma. Na most a, viszont beadtak a NAT ellen egy petíciót a, úgymond a szakma, abban viszont kifogásolják, hogy csökkentették a természettudományos anyagot. Tehát a kormány csökkentette a természettudományos anyagot. Én ezt, én ezt üdvözlöm. Na ez az, Én, minden, hogy... ilyet, én minden ilyet üdvözlök. <gül> én, én, én még mindig ez a régi, régi vágású 20. század, ez a modern szellem vagyok, Ugye nem érdekel, hogy az Orbán Viktor csinálja, vagy ki a faszom végezte, mert először azt nézem meg, hogy mit csinált, és ha azzal egyetértek, akkor leszarom, hogy az Orbán Viktor csinálta. Tehát, hogyha csökkentett az anyagot, akkor kurva jó. Kurva jó. Köszönjük, Viktor. Aha. Ez a véleménye. Ez a véleménye, igen. Aha. Csökkentette a tananyagot, az jó. Akkor te Vasalbert híve vagy. <gül> ez. Hát ez a logika van. Ez a gyurcsányista logika igen. nem jött. Igen, igen, tudod. Igen. Komplementer logika. Igen. De nem, hogy arról van szó, hogy. hogy <gül> uh, Nyírő Gyula. <gül> <gül> ez ez durvájó volt, basz meg. Nyírő Gyula, tudod. Hát igen. Nem az oktatásunk büszkesége. Kóhalmi De várj, oktatási bizottságban van benne, nem? Vagy kulturális, hogy mi a fasznak hívják azt. Na. Miért nincs benne akkor a, mit tudom én, mibe? Érted? Egészségügyi. Mert az még kártékonyabb lenne. Az is lenne. De durva. Figyelj, és mi volt az a, az a tábla, amit a Bangónéval fölemeltek a... a Mit írtak ők ellipszilonosével? Folytani. Belefolytani <gül> igen, tényleg, hogy belefolytani a szót a képviselőkbe ellipszilonosével. De én azt hittem először, tudod, hogy az a... poém, tehát hogy az ilyen víc, ilyen vizé. De nem az van, hogy megírtak egy, egy cikket. Abba volt egy hiba, hanem hogy leírtak három szót, és a háromból egy már nem volt helyes bazdmeg. hát ez volt a szituáció, tehát nem, nem, lehet, nem lehet azt mondani, hogy hát... Mm, jó és ez a problémád, tudod, hanem hogy, és tudod, az a, az a rohadt igénytelen papírtat, hogy így, így látjuk, hogy így, a nyomtatóik alig bírtak el vergőtni, kinyomtatták, de az meg a, tudod, és a, az egész nyomorult frakciójukban nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy várjál, azért én megnézem, hogy hogy kell ezt teljesen írni. Tehát, Miért is, amikor kiírták, hogy sztrájk, és azt írták, hogy strike, <g transformer> <gém> És várjál, de a Anyone, nem ez, hogy így rosszul írták, mert van ilyen, hogy elbasztak egy molinót, <gém> hanem hogy utána azt mondták, hogy nem baj, akkor is megyünk és visszük magunk előtt, tudod, hogy így, jól láthatóan elbasztuk, akkor inkább ne vigyük, tudod, De mi fogták, hogy nem baj, hogy elbasztuk, akkor viszont szrrtkájk! <sorvállíts> <sorvállíts> <sorvállíts> és vitték büszkén, tudod, Úgy, nem, azt gondolták, hogy ebből nem lesz baj, hogy valahogy ilyen az egész ellenzék, hogy így, ők is tudják, hogy igazán nem ellenzék, de talán majd nem veszi észre senki. De eh, eh, eh, hogy <sorvállíts> Figyelj, most képzeld el, amikor majd a fletó megint kormányra kerül, és akkor oktatásügyi miniszter asszony Kunhalm Jágnes, és, és, akkor és akkor a többi, most képzeld el azt a garnitúrát. Mert mostan is rémes, oké, okay, de most képzeld el az akkorit. Vágod? igazából csak csöbörből a lányod, A lányod, tudod, majd nől fel. hasulok. Jó, hallottuk az átkot. <Gül> Szerintem meg is fogant. Nyugi. Az meg, és, ezért, és most erről jut eszembe, hogy hogy beszarok, tehát már eltemettük a gyúrcsányt meg minden, és föltámad, bazd meg, kikaparta ja, de, magát nem, hogy, a sírból, de nem a sírból, kikaparta a sírból magát, bazmeg meg, és előtte mindenkit oda behúzott, és rájuk állva mászott, kibaz meg. De, de, nem csak, hogy, de nem csak, hogy eltemettünk, mert azt hagyjál, hogy eltemettük, de egy évvel ezelőtt milyen jól mulattunk a kígyókon, akik kígyóznak. hogy az két éve volt? És így röhögtünk, tudod, hogy ja, így, ja, ja, ja. na! És így tényleg így azt hittük, hogy na ez már a föld alatt marad. Tudod, és így most ő az ellenzék vezére. És éppen darálja le az MSZP-t. E, a jobbik elolvad, ezt is, az MSZP-t ledarálták, érted? Amíg, tudod, amíg az a, igazság, momen hogy, a momentum lesz igen, neki az az igazság, hogy ezt a, a lélekharangot is elsietve kezdtük el gongatni. azt hittük, hogy temetés van, pedig esküvő. De ez a de azt mutatja, figyelj, hogy, hogy ő az egyetlen uh, tehetséges ember. Ha még mindig, Azon a i meg az én. Igen, igen és, és képzeld el, hogyha. Tehát tényleg képzeld el, hogy, hogy ha. A csávó nem iszik <gül> mire vihette volna. Tudod, de egy igazi rákosi lehetett volna. Én mindig ezen gondolkodom, hogy mi akadályozta meg őt, hogy tényleg egy igazi, rendes, 21. századi rákosi legyen. <gül> És így mindig arra jutok, hogy igazából a piálás. De lehet. Egy, figyelj, Orbán de. Viktorból töről metszett 21. századi horti Miklós lett, nem tudott annyit inni valahogy, bazd meg. Vagy egyszerűen ivott, ivott, de valahogy mindig a Viktor itt a, a, a törkölt, és nem a törkölt. Igen, de ez a Ferinél így nem, nem sikerült. De, de, de várjál, tehát lehet, hogy pont ez a spiritus. Tehát, tudod, hát igen, ez volt a reformindulat. Igen, tudod? igen, igen. Csináljuk meg, drága barátaim! És itt senki nem látta a boros üveget, és mindenki azt hitte, hogy hát így ez, ez a, reform, <gül> reformot, a, re a reformok keltik ezt a, <gül> ezt, a nemes ezt a nemes indulatot. De figyelj, Gyurcsány, gondolj bele, évértékelő nemzeti konzultáció. Veszi át Orbántól az ötleteket, érted és csinálja. Egy -egy, eddig meg a minde a eddig mindegyik, mindegyik kormány az előző kormány által megrontva került hatalomra. És rengeteg ilyen, tő, rengeteg ilyen precedens tudok mondani, hogy melyik kormány vezette be. És én így fogtam a fejem, hogy baz meg, ez a legundorítóbb, a legszemetebb. Ilyen még nem volt. na ilyen, Ez baz meg a hogy legaj, a következő kormány már onnan dobbantott. Az volt, a, a, mondok egy példát. Az első Orbán kormány 98 és 2002 között akkor kezdődött el ez, előtte ilyen nem volt, hogy egy kormány a saját eredményeit a mi adónkból Óriás plakátokon propagálja, hogy mit tudom én, százezer új lakás Zalaegerszegen. tudod, meg ilyenek. Igen. És ez ilyen óriás plakátokon, és a vír az arcomba szökött, hogy bazd meg, ez a mi általunk befizetett adóból hűít minket ezeken a multimédiás plakátokon, meg, ez, ez a, ez a legsötéte, ilyen, ilyen nincs a világon, bazd meg. A következő kormányban már ez az alap volt. Ez már ez, tudod, ez egy innováció volt, amit az Igen, Orbán hozott a Igen. magyar politikába. Nagyszerű innováció, természetesen átveszünk barátaim. <gül> És így tudod, a, az előző bűneit mindig a következőnek a bűneivel súlyosbítva kapjuk. Ezt permanens önalul múlásnak Így van, így van, így van. A pokolnak van, nincs van, feneke, a, benne a örök. az uhanás így van. És a, az, éjszaka ör, az éjszaka örökké tart, mert sötétség. Tehát nincs hajna, nincs alkonya, mert sötétség. Ez a, ez a, ez a hanvasnak ugye a karnevál vége. Na most figyelj, van, ugye a Lenin kitalálta a permanens forradalmat, akkor ezek szerint a magyar politika kitalálta a permanens önalulmúlás. És permanens önalulmúlás. Ja Istenem, ez nagyon rossz volt. Figyelj, ezzel, ezzel ne fejezzük be az apu. Figyelj, ez mert... az új szelleme. <gül> Jézus Márján. Szörnyű. Figyelj, van még magyar hang? Van. Szlovákiába? Igen. És Szlovákia az egy demokratikus ország. Há mihez képest? Ugye? <gül> Eze, minden relatív. Tehát. Figyelj, Magyarországon is ki lehet nyomtatni a szlovák ellenzéknek alapjait. <gül> <gül> Nem érzékenykedünk. <gül> Borzasztó. Hát igen. Na figyelj. Ö, térjünk vissza egy utolsó mondat a, vagy két mondat a koronára. Úgy Hát hogy ne unnátok, baz meg, egész nap ez folyik a csapból is. Világos, ez folyik a csapból is. Érted? Nekem már... Szó szerint. Neke de szó szer <gül> már a munka... Ezt akartam mondani, hogy a munkahelyemen mert már jött egy ilyen, hogy csak ezzel a fertőtlenítővel lehet, érted, és kezett most, és most, és nem tudom, stb. stb. stb. Tehát megvannak az óvintézkedések, <gül> és... Nyomorult emberiség. Na jó, de... Figyelj, most már figyelted az indexet például az elmúlt időszakban? Az borzasztó, az borzasztó, érted? Hogy minden kurva cikket a Megduplázódott az áldozatok száma, tudod, mit tudom, egyről kettőre nőtt, és akkor megduplázódott, érted? Tehát ez a... Majd most mi lesz, hogy Orbán bejelentette, érted a izét, hogy két iráni diák az itt nálunk. Nem diák? Nem diák, iráni. Iráni. Diák. És akkor most, most majd mi akkor lesz? Ez viszont, akkor ez viszont egy nyugatos és modern és korszerű dolog, ha Ausztriában is ez van, nem? Hát mindjárt kurva jó, hogy a dulszabolcs átveszi, nem? És az Indexen is ez vegy, hát hogy a fazban? Indexen egy folytában ment ez az. Egyetlen Igen. médium nem volt, ami ennyire ja, ja. nyomatta volna a cuccot. Jó nem, hát ez, ez egyébként ez, a, ez már a... <tos> A kattintáskoldulásnak, meg a kattintás ö, éjségnek az olyan mér, mér, mértékű ö, topzódása, ami az indexem, egy, Ez, ez már, már szánalmas, tudod? Ennyire nem lehet fontos a kattintás. Emlékszel, Ennyire nem, nem számíthat. Emlékszel-e, amikor kezdtük az aput, nagyon régen? Hát most már 9 éve. És, és még blogunk is volt. Uh -huh. És volt egy ilyen, hogy ilyen mélyre nem hajolt le senki öt forintért. <gül> <gül> Arra, arról a reklámról volt szó, amikor a halálhírrel volt egy ilyen reklám, ami, hogy meghalt XY, tudod, és valaki képzelt embereknek a halál hírével reklámozott valami szart. És először ja, olvastál, a, valami, olvastál valami megrendítő halál Várj, hí, és, úgy és, neked, és úgy írt neked, ez... a, a, a feladó úgy írt neked, mintha régi barátok lennétek. Hogy és meghalt elmesélt, a meg, meghalt a Sanyika. Tudod, Igen, én, én, én és nem valójában egy ilyen spam az volt az, megezz, amit ezt ültek ott 500 ezer És ezért olvastad el, mert látott, hogy bazd meg. Meghalta, meghalt a sanyika, és akkor meghalt, a... halt meg, és akkor, három bekezdésen keresztül írta, hogy, hogy szenvedett, és aztán azt gondoltuk, hogy meggyógyul, de hát aztán mégis meghalt. És a végén, az utolsó két bekezdés, az már arról szólt, hogy vegyed ter... meg ezt, meg ezt. Jaj, a termékre És erre adta a Puzsér azt a címet, hogy ilyen mélyre még senki nem majd le 5 forintért. Hát a piti pénzért. És valahol eljutott az indexba az meg, bizonyos értelemben, tehát metaforikusan, de tényleg baz meg, kattintásért, meg likeért, tehát megduplázódott a koronavírus, érted, egyről kettőre, szóval ilyen szinten. Vágod? Miközben egy profilap volt azért. És tudod, az az érdekes, hogy. Ö, Most csak ez... mindegy, hogy valaki a szellemiségével egyetért, hogy nem ért egyet, Összefüggesz vajon azzal, hogy a NER már fölvásárolta az Index uh, Sales house -át? Tehát az index Már két éve az, az, az Igen, az csak még nem állították át, mert nem érdemes átállítani, mert a, az origót átállították, és egy kurva kattintás nem nyertek vele. És hogyha, hogyha átállítják az indexet, annak csak az lesz az eredménye, hogy az index kattintásai átömlenek a 444-re, ja, meg ja, a 24 pontúra. Ja, ja, ja, ja. Gyakorlatilag nem érnek el vele semmit. Ezért aztán az index fölött folyamatosan ott lebeg a, a demoklész kardja. Bármikor átállíthatják, de csak nem. Majd, ha nagyon kell. Vagy, hogyha, és ezért a, e, és azt látom, hogy amióta ez történik, azóta az, az index permanens önalul-múlásban van, hogy a te fogalmaddal éjek. <gül> Tehát az, azóta az index nem csak politikai e, vonalon, egyébként e, túl is teljesítenek. Tehát ők mintha kompenzálni akarnának azért, hogy ők tulajdonképpen félig már a nerzsebében vannak. aha. aha. Hogy nekik, nekik kétszeresen, háromszorosan kell ellenzékinek lenni. Nekik minden gesztusokkal igazolniuk kell azt. Nem állunk fel a nélküledre, azért foci, igazol, igazol, igazolniuk haja. kell azt, hogy ők, ők ellenzékiek, sőt, hát kétszeres, meg háromszoros igyekezettel kell termelniük a kattintást, meg a pénzt a nernek. Azért, azért, azért kell kettőt fingott a koronavírus, és három cikket írni róla, mert, mert, mert a, a, a nernek akkor akkora szüksége van a tintásokra, mert ez, ezeket a NER értékesíti, tehát ezek a hát pénzek jaj, jaj, jaj. már a ner folynak be. Igen. Miért? Mi, miért? Mi, mi, miért kell... Miért kell kétszeresen, háromszorosan olyan alávaló bulvárt gyártani, mint amilyet eddig gyártottak? Hiszen az eddig is nagyon-nagyon aljadék volt. <hállítható> Te, miért? Talán csak nem azért, mert már a ner gyártják, és ha nem gyártanak olyan sok tintás meg nem pörög olyan jól, akkor talán kibasszák, átállítják, politikailag vezérlik majd őket? Tehát nekik most ezt, most jó sok pénzt kell a NER-nek azért, hogy továbbra is ellenzékiek maradhassanak? Élek a gyanúperrel, hogy erről van jelagos. szó, mert azóta igenis sokat romlott az index színvonala, hogy átállította a NER a... a, a a CS house t vagy fölvásárolta a, a saját, a, a saját oligarchát. Még vannak tudományos ismeretterjesztő cikkek. Még vannak. A blogok már nagyon szarok, igen. Tehát egyébként, amikor ment ez az, ind ez a, ez a, az indexen, az meg ez a koronavírus ez a siszté, <gül> akkor kiírta, hogy ha valaki az indexet olvassa, az a benyomása, hogy már halottak vagyunk, csak még kattintgatunk. Na ez volt az apu, azért tiszik, mert a sírsz. Jó